Rana druština, pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali predvsem in v prvi vrsti o čudnih, pravnih, razumevanih eh, delovanja takšnih ali drugačnih civilnih družb, ki po našem mnenju niti slučajno niso protizakonita, vendar pa so usmerjena proti dobičkonosnim naporom oziroma proti naporom za ustvarjanje neupravičenih dobičkov, kar je očitno postalo kriminal in se je v naši sosednji državi zgodilo, da so eno skupino ljudi, ki so se konkretno borili za pravice živali, lepo spravili za zapahe. Ljudje imajo srečo, da ni več konc slagarev, ampak skratka celo zadevo bo predstavlja Urška Breznik, ki je, opravičujem, ne vem točno imena, Za z, ja, okay, ukvarja z, z varovanjem pravid živali in je. gospod Friderik Klamfer iz Filozofske fakultete, sem prav aktivist. Tako? Ne? Uh, drugače sicer lovec, ampak pusimo to, ne. <laughs> In uh, Andrej Adam, uh, pa Samo Bohak. Ostali pa smo vabljeni, da najprej poslušamo, potem pa klepa tam po svoje. Okay. Se srečamo. Izvolite. Duško okay. apros. Uh, Zidan, danesni večerni zamislili tako, da bi na začetku predstavili avstrijsko situacijo, seveda ker se trenutno dogaja z avstrijskimi aktivisti, kakšne so novice na tem področju, zakaj na primer um, Tukaj se mi trudimo v Mariboru. Uh, ziroma, se, kar slovenski aktivici za pravice živali ukvarjajo s tem, se pravi, so, kakšno so sodelovanja pretekla z njimi. Uh, potem bi prešli um, na Andreja, ki bo povedal nekaj več o pomenu uh, demokracije v državi, ne, ja, pa, Kaj ne Andrej? <laughs> uh, začne propadat Potem bo samo uh, preko knjige Martina Baluha Opor v demokraciji, ki jo je izdal lani in ki jo je tudi predstavil lani decembra na Veganski večeri tukaj v Gustafu, uh, bo predstavil samo njegovo knjigo, hkrati je pa navjezal avstrijsko situacijo, tudi na belgrajske anarhiste. Potem bo pa uh, gospod Sridarik. Tomec. Ne, bomo <laughs> potem, ki malo, se na pravice živali, no, mogoče na filozofijo pravič živali, uh, pa potem lahko to izpeljemo v diskusijo. Ok, je če bi vas kaj posebej še zanimalo, uh, pa kar, mislim, kar spoščeno. Dobro? Da ni treba reči dokrat. <laughs> A ja? Ok. Potem bi pa jaz začela mogoče z kratkim opisom. Nekateri že vemo, zakaj gre, nekateri pa pač, da obnovimo celotno zgodbo. Se pravi, aktivisti za pravice živali. 13 med njimi je sedaj od 2. marca na sodnem procesu in sicer se je očita po 278. členu odseko A, kazenskega zakonika avstrijskega, da je na njih močan sum, da so hoteli formulirati kriminalno organizacijo. Gre za 13 aktivistov iz različnih društev, glavni obtoženec je dr. Martin Baluh, Uh, on je tudi decembra na oddelku za filozofijo za predavanjem uh, ki je v bistvu bil povzetek njegovega doktorata iz filozofije uh, se pravi uh, ja politični terorist na temo uh, uh, v bistvu znanstvenje pa ne rečemo naravoslovni argum argumenti za pravice živali on je v osnovi namreč uh, ja. V, ja. <laughs> on je v osnovi namreč doktor matematične fizike, tako da je e, osnovna izobrazba njegova je naravoslovna. Zdaj, tj. argumenti, na katerih on gradi e, svoje razumevanje, pravi živali so precej e, naravoslovni. No, za razliko naprimer, od nekoga, ki ima v osnovi družboslovno ali pa res e, e, o, ja, izobrazbo, no, ki kot so nekaj sodobni, pač, e, filozofi, iz področja pravid živali ima druge argumente. no se s eno. No, on je glavni obtoženec, se pravi, bi bil na, na vrhu te kriminalne organizacije, e, je pa tudi predsednik društva Ferain gegen Fabriken, se pravi, poleg tega društva še je kar nekaj drugih društjev, ostrijskih in aktivisti, ki spadajo pod nje, so sedaj na tem sodnem procesu. E, zakaj se je vse skupaj je začelo? Ne? To je v bistvu zanimivo vprašanje, zato smo dali tudi pod, pod naslov e, današnji ok, diskusiji v mizi, Avstrijski uh, aktivisti za pravice živali v Orbellovski zgodbi, ker dejansko se vse skupaj sliši, da beremo, 1984, ne mislim, nič ti ni jasno. Uh, v glavnem, več let uh, se je s aktivistom doma v službah, v avtomobilih prisluškovalo. Gledalo se, četiralo se njihove e-maile, spremljalo budno vse njihova odejstvovanja na protestih, uličnih performansih in nasplošno v njihovo delovanje. In na podlagi tega so sestavili proti njimu obtožnice, oziroma so sestavili primer, ki je, zelo, je na zelo trhlih nogah. Začelo uh, pa se pred procesom tako, da so 21. maja leta 2008, se pravi pred letom in pa oziroma že skoraj pred dvema letoma skoraj, no? je posebna enota uh, avstrijske policije, specialiti so vzrnili v ostanovanja desetih aktivistov ob šesti uri zjutraj, jih zlekli iz postelje, vperili uh, v njih pištole z, pač z psi in z vsem. Uh, in uh, odzeli so jim tako računalnike, mobilne telefone, tako da v bistvu, niso imeli aktivisti niti uh, možnosti poklicati v tistem trenutku, kogarkoli odvetnike ali karkoli. Niti jim ni bilo razloženo, v bistvu, zakaj se vse to dogaja. Ne? Uh, no, in so jih strpali v pripor, se pravi fizično v zapor, ampak uh, poimenovanju pripor, in so jih tam zadrževali tri mesece in pol, še zmeraj brez kakršne uradne obtožnice. Na podlagi tega širom po svetu potekali številni protesti, Amnesty International je podal dve strani dolgo izjavo, da bi v bistvu gre za hudo kršitev človekovih pravic, zaradi tega, ker očitno gre za zapornike politične vesti, so jih potem izpustili, ampak se je država odločila, da bo proti njim sprožila proces Sestavili so obtožnice eh, na podlagi tega, kar sem rekla. Se pravi, na podlagi tega, kar so zbrali za snemanje preko čekiranja e-mailov tudi 15 let. Eh, ampak se te obtožnice, ne temelijo na dokazih. Vse to, kar so uspeli iz vseh teh prisluškovan eh, in e-mailov izvedeti, je zgolj to, naprimer, da nek aktivist je v e-mailu pred desetimi leti napisal, da ga jezi, da je tofu eh, dražji od mesa. In na podlagi tega stavka, da ga jezi, oni utemeljujo, da so aktivisti agresivni. Ali pa, da je nekdo v pogovoru, ki smo mu prisluškovali, rekel, da bi bilo najbolje, da se pač lasnina podeti, ki ne etično ravnajo živalmi, uniči. Na podlagi tega potem so oni teroristi, se pravi, da to dejansko izvajajo. Čeprav nisem našli dobenega konkretnega dokaza, da je to, da je to res. Tudi ni, uh, nič od tega tudi ni res. Uh, no, proces je zdaj začel, predvidom, bo trajal do šest mesecev. Veliko, uh, v bistvu neprijetno preseničenje je bilo to, da je proces bil iz Dunaja pre, eh, predstavljen v Viner Nojštad, uh, ki, kjer ima ta sodnica, ki bidi nad procesom, uh, v bistvu, kjer je njena osnovna uh, sedešnjenja, v bistvu. sodišče. Ja, kjer je ona pač. predstavnica. Zdaj, kar se dogaja v zadnjem času, je to, da so um, mediji so izredno na njihovi strani, no tudi so številne nevladne organizacije, in se zdaj se kaže, da to, da je sam proces bil predstavljen v ni tako slaba zadeva, saj je dosti bolj odneven, kot če bi se dogajalo na Dunaju, ker je bi bil še eden izmed mnogih procesov. E, je pa tudi to, e, da, ker je takšen pritisk javnosti in tako še zmeraj, kljub temu, da proces že nekaj časa traja, e, Še zmeraj mediji ogromno piše o tem uh, in čuti sodnica pritisk, ki pa je uh, neuradno pred procesom samim izjavila, da je pripričana, uh, da so krivi uh, in da, bo, da, bi, da si jih želi obtožiti. To je čisto javnosti. Uh, Čakaj, ali ni to? Tukaj, se bom posegal, ampak yeah. ni to avtomatska diskriminacija sodnika, če se opredeli mm -hmm. že pred sojenjem? Kakorkoli. <laughs> uh, problem tukaj. pravne države bomo, ja, bomo potrebno. Resumcije o v Avstriji. No, eh, zakaj je samo sporno, tudi na tem 278a, eh, napisanje te, tega avstrijskega kazijskega zakonika napisanje je izredno, izredno ohlapno in sicer eh, namenjanje se vrlo pregono mafije in vijanskih krimi, kriminalnih eh, vdruženj, organizacij in se eh, v bistvu glavne postavke, ki so v njem je to kako lahko nekdo tvori, zakaj lahko domnevamo, da nekdo tvori kriminalno organizacijo, je to, da se par ljudi, ki prihajajo iz različnih mest v državi ali pa tudi iz različnih držav po, na primer, Evropi, med seboj povežejo in delujejo za isto stvar. Že to, že samo ta čisto ohlapna formulacija je lahko, kadar država čuti neko grožnjo, dovolj, da, si lahko, da ti lahko sodijo po tem, po tem členu. Uh, sedaj si avstrijski aktivisti poleg tega, da so sami na procesu, si močno prizadevajo, da bi se ta uh, člen razveljavil oziroma, da bi se ga dopolnilo, da bi bil dosti bolj strukturiran, dosti bolj natančen, da, se, da se to v bistvu ne bi več dogajalo v prihodnosti ne aktivistom za pravice živali in drugim aktivistom, kjer je v bistvu popolnoma absurden. Uh, sviše druge nevladne organizacije, od International. internationala, do, do greenpeace so se izrekle v Avstriji eh, glasno proti temu členu in proti temu, da se uporablja za v tem procesu eh, kot glavni glavni člen, po katerem so lahko obtoženi in ti v bistvu popolnoma res ohlapen in kot sem rekla, ni nobenih konkretnih eh, dokazov, da bi aktivisti karkoli naredili. Kaj pa je zdaj tisto glavno, zakaj se torej država tudi ogrožena, ti kapitalistični lobby, zakaj se je proces začel? Je pa to, eh, Aktivizem za pravice živali v Avstriji na zakonodajnem področju zelo močen in očitno je to, kar je kar deluje, oziroma tako grozeče. No? Se pravi, uspeli so doseči, da so prepoved vzreje živali za krzno, prepoved nastopov prosto živečih živali v cirkusih, prepoved baterijske vzreje, kokoši. Dosteli so popolno prepoved po izkusov na primatih in to so bile tiste močne očitno dovolj močne točke za avstrijsko državo. Začelo naj bi se tudi s tem, no, glavni povod naj bi bila ravno ta prepoved zreje živali za krzno in pa konstantne demonstracije pred trgovino Kleider Bauer, to je ena veriga trgovinska, mislim, da je v, če je že v Sloveniji, v Ljubljani, ki še zmeraj prodaja krzno in oni so imeli vsakodnevno tam povsem legalne prijavljene demonstracije, manjše. Ne. In ker je, so očitno šefi te trgovine imeli neke veze v političnem vrhu ali pa pač je bil posrednji, ne vem, kar, skoli, ja, kar koli drugega. Eh, so se dobili, znam da so se dobili za šefi policije in potem je policija eh, ustanovila to eh, enoto posebno, ki se je ukvarja ukvarjala z njimi. Imenuje se Soko Zonderkommission stir. Eh, ki je potem začela zato to pred Z vsemi temi pristoškovanji in tako dalje. Ne. Zdaj, eh, kar je zanimivo tudi, da avstrijski kazenski zakonik ima to, da aktivisti ne bodo dobili povrnjenega vsega denarja, tudi v primeru, da bodo oproščeni, vse bo moral plačati. 35.000 evrov, vsak aktivist povrljeno lahko dobi največ okrog 1300 evrov tega denarja, tudi če so uproščeni. No. Zato smo mi tudi uh, v februarju organizirali solidarnostno zabavo za njih, kjer smo zbirali denar, ki se ga, smo ga nakazali na zato posebno odprt račun. Se pravi, kjer psihičen pritisk, pa tudi uh, ta čisto ta pritisk nad anastavno fizičnim propadom ljudi, ki im grozi takšno denar nakazeno, no, uh, da ne govorimo o izgubi služb, ker dosti aktivistov je poleg tega, eni so zaposleni v organizacijah, eni pa imajo pač takoj, kot ponovali vsi drugi aktivisti dnevne službe in se s tem, kot prostovoljci ukvarjajo. Tako, da zdaj bi jaz vam nakratko pokazala šest minuten intervjuje z Martinom Baluhom, ko je bil tukaj lani, tukaj z Gustavo smo organizirali z operanjem legendirni fabrike. Uh. Že drugo delavnico, ena smo od 27. ena smo lani, osvoboditev živali za začetnike. Aha, to še moče. V tem procesu se 240 ljudi iz Avstrije in tudi iz drugih delov sveta javilo in podpisalo takoj samo obtožbene izjave. Kateri tekst je bil, pač nakratko da povzamem, da če so oni obtoženi za te stvari, ki so jim, jim tore očitane, Da potem so tudi, sem tudi jaz tisti, ko je tudi mene, prosim, dajte uh, na proces, oziroma, ker sem to tudi jaz vedel ali pa delal. Uh, med njimi so tudi en avstrijski duhovnik, uh, potem Nuna, en znan kant autor, brati smo pa tudi med njimi slovenski aktivisti, med temi 240 24, štiridesetimi, ki, ki smo podpisali te izjave. Um, Sporna dejavnost, ki je očitena, so tudi te delavnice, se pravi Animal Liberation delavnice, kjer naj bi se učili terorističnih prijemov. Terorističnih prijemov? Prijemov, spremov. Spremov, To ni smer, to je dejstvo. Oni so to delali. Da, da. No zdaj, kaj? Jaz lahko iz prvi roke povem, kaj se človek uči v teh delavnicah, ne? V se, uči, kako se najbolj kvalitetno izpeljajo neke kampanje. Moč je fajn tudi prebrati Martinovo knjigo, ne? On natančno v knjigi opiše vse postopke civilne nepokorščine, pa tudi te posem ne samo legitimne, tudi legalne poti, kako izpeljati neko kampanjo. Se, pravi, se kako se kvalitetno izpeljati neko kampanjo, kako je treba sodelovati z mediji, kako je treba pritiskati na politično javnost in pa seveda tudi neke dejavnosti ki so civilne nepo, ki se tičejo civilne nepokoršne niso pa nikakor uh, nasilne on zagovarja namreč ne, ne nasilno direktno akcijo uh, na primer eden izmed primerov je kako se na pride primer uh, pride če bodigo se dansko nismo učili no, kako se lahko pride v ne vem, v nek hlev ampak ne tako da poškoduješ karkoli ampak odkleneš, poslikaš situacijo, zakleneš in potem to te slike objaviš uh, na spletni strani pošliš medijem in poveš, kje je to bilo, kaj se to dogaja, da se potem dansko vidi. Ne? Torej, da se pokažejo vedno ove plotine, samo tisto, kar nam je dano videti ne? kot najkritični eh, javnosti. Eh, no, pač te delavnice na bila tudi zelo sporne. Teda, torej, mogoče prosim, ja, Andrej. Intervju ni preveč dober, tudi moče Martin, uh, slišal sem, da ste bili politični zapornik tri mesece v uh, Avstriji. Oh yeah. yeah. No, Why? Why? Why political prisoner? <coughs> yeah, no, I it wasn't 3, it was three and a half months. <laughs> mm -hmm. And that's important because two weeks in prison is a lot. Um <coughs> yeah, why was that? I still wonder actually because um we have been doing campaigning and protesting to make um, politics and um, economy more animal friendly and you would have thought that is a nice thing to do everybody agrees with this you would have thought there is not a big change not a big demand of politics and economy but um, then came this huge crackdown on us by police they formed mm -hmm. a special police unit to prosecute us they broke into our office um, in the night secretly and put uh, little devices up to, to tape us and they put uh, devices, tracking devices on my car and on our group's car and they observed me and 20 other people for um, 24 hours a day, five months uh, running and um, they listened to our phones for one and a half years, so a lot of in, in investigation work and a lot of surveillance work and a lot of money they spent on this and uh, my only interpretation of this is that um, there must be some people within a very powerful group that has a lot of influence on this sort of thing in the Austrian government that mm -hmm. felt that we had stepped on their toes and they felt that it was not our business to step on their toes and so they have apparently triggered this kind of uh, campaign against us without any base on um on, on on real facts. They just prosecute us in order to scare us and terrorize us. Uh for type report? Yeah a compensation I mean it would be good if we got that, but um at the moment they still threaten to put me in prison again for Why? many Why? years. Yeah on the basis of claiming that we are a criminal organization trying to blackmail companies into changing away from battery eggs to barn eggs. Uh, which is apparently such a huge um, demand. And um, they also, yeah, they claim their criminal organization is trying to influence politics. And they still claim that, and the state prosecution is firm on trying to have trial and trying to get us in, t in prison. And um, so at the moment, they talk about us paying them and not <laughs> us getting money from them. But, I mean, everything's now really on a, on the... The reaching climax it's about to be really decided and um, in the next weeks probably we'll know more um yeah i mean the the prison was really terrible and i learned that austrian prisons are probably worse than almost everywhere else because i spoke to other um people now that i became interested in this and i found that it's really Bad, and I'm not sure why that is so, I mean it's really like medieval. You're locked in a little, very little room with strange people who you have, have to suddenly live very close and mm -hmm. um, crowded and um, there's very um, small and very dirty and uh, no air and no access to, to anything and no green grass or, or plants and for twenty three hours a day you're inside this little room and for the rest the, the hour you're let out if you want to into a little concrete basin that is six steps in one direction mm -hmm. and seven in the other and you're crowded in there with thirty people and you're supposed to, I don't know, walk, walk little circles in there and there's no green there's only concrete and there's watchtowers with security guards up there mm -hmm. and there's fifty meter high concrete walls around it So yes even worse than being in a cell. So yeah, it's like being dead. Are we alive. speaking about European land? <laughs> yeah, you, you, you will start wondering. And I I heard about other um prisons and they are all better because I mean I heard for example I was in New Zealand on a month long trip mm -hmm. and I visited a lot of places and I gave nine talks and um they also had a repression, not against animal rights but against the peace movement and the originals movement and um there people told me that they had um four visits a week and they could visit them in person and and, uh, and speak with them. I had I was allowed two times half an hour and that's behind a, a thick glass where you can't hear them at all and you can't touch them, you can't be anywhere near them and that's only half an hour. And also they had access to a common room. I was always locked in a little cell and everybody was smoking around me and I couldn't escape it and um there was a gym that they could access once a week uh once a day and I could ever access that access that and I couldn't get books I mean there was a library in this prison and I ordered books and I got one book in two months so what I'm supposed to do in this little cell and um and also yeah I had um No, yeah, I couldn't even wash myself twice a week. You can go and wash yourself and then you are crammed with thirty naked people into a shower that has six taps so you and then you have twenty minutes so you fight with them to be underneath water and that's twice a week. so can anybody tell me mm -hmm. who's uh, designed this sort of prison mm -hmm. okay thank you uh, yeah, slišali smo, da je uh, omenil uh, te, uh, ko sem rekla, živali, uh, kokoši, da so uspeli doseči prepoved, uh, ampak da, ne, tudi zaz ta tako imenovana v anglični barn egg, se pravi, tako imenovana prosta reja, ko so v sicer zaprtem prostoru, uh, uh, ta. talna, ja, super, talna reja, Danes pa je socialdemokratska stranka Avstrijska dala pobudo, da bi se digitalna reja prepovedala. Tako da, super, ne korak naprej ne, v tem smislu. Drugač pa sem prejšnji teden govorila z njim tudi glede trenutne situacije in ravno zaradi te podpore medijev, pa se nekla, rekla, da pač sodnica tudi popušča zaradi tega na priber njega, 13 aktivistov je torej obtoženih. On je glavni obtoženec, njega so zasliševali 4 dni pa naslednjega dva dni, za vsakega pa samo po en dan še. In to je vse je zaradi tega pritiska javnosti in medijev, da tudi pravi, da je zaenkrat zelo optimističen, da se bo vse razvilo v njihovo dobro zaenkrat. No, za njih je, za, kot za njih osebke, ne? In Malo šteje, da prestrašiš vse osnovi. Če tudi oprostiš, ali htja ali zakonlješ, 13 je zelo pomembno. Za pospame zniknem. Potencijalni aktivistov podvigni na roke, reko, reč, na na <fix> <gibli> okay. bo rekel, reč, nekaj ne ran. Zemilje, vplorje, vplorje, vplorje se te tako to. Točno No, bomo diskutirali še pol, me bo Z istim namenom. <fix> <gibli> Zelo no, definirajo, kaj je to teorizam. Ja, napili? bomo, bomo diskutirali, ja, pol bomo. Zdaj pa, če samo to, no, se o tem bo zdaj govoril, tudi spregovoril uh, Heinz Pacelt, ki je generalni sekretar Ennosti International Austria, ki se zaradi govoril nemščini, no? tako da. Tud, upam, da vsi razumete. Prvi. <laughs> Prviščine. Ok. Klišč je to legitimes anliegen, Und es ist ganz sicher problematisch, wenn der Staat beginnt einzugreifen, ob und wie sehr und unter welchen Bedingungen, mit welchen Formulierungen Tierschutz stattfindet. Dort Eingriffe zu machen, bedarf eines ganz, ganz zurückhaltenden und sehr scharfen Menschenrechtsverstands. Das, was aus diesen Ermittlungsakten sehr, sehr stark erkennbar ist, dass sehr, sehr weit in das Umfeld hinein ermittelt worden ist. Wie weit das die Polizei tut, muss sie schlussendlich vor dem Rechtsstaat rechtfertigen und die Auflistung von legalen Aktivitäten in einem Polizeiakt, wo es um die Bestrafung geht, ist etwas, was grundsätzlich einmal jedenfalls sehr kritisch zu hinterfragen ist und wenn dann aus dem Kontext heraus zu erklären ist. Ein Unternehmer dazu aufzufordern, Eier zu verwenden, die aus Freilandhaltung stammen, anstatt Eier zu verwenden aus einer liegetrie kann keine unzulässige Aufforderung sein, sondern es ist die Frage, wie das Unternehmen darauf reagiert und ob der Vorhalt als solches wahr oder falsch ist. Das bereits unter Wirtschaftskriminalität abhandeln zu wollen, würde den gesamten Staat zum Schweigen bringen. Okay. Lästige Zivilgesellschaft und organisierte Kriminalität sind zwei Dinge, die sauber auseinanderzuhalten sind und nicht sorglos miteinander zu vermischen sind. Das darf am Schluss nicht herauskommen. Das, was für mich die ganze Zeit als ganz starke Analogie dasteht, sind die Urteile und die Urteilsbegründungen aus der berühmt-berüchtigten Operation Spring. Eine umfassende Drogenermittlung, die vor mittlerweile zehn Jahren stattgefunden hat, wo es am Schluss Urteilsbegründungen gegeben hat, wie dass der zu Verurteilende an unbekannten Orten, an unbekannte Personen, unbekannte, aber jedenfalls erhebliche Mengen an Drogen verkauft hat und daher streng zu bestrafen ist. So kann ein Urteil natürlich nicht begründet sein. Und sollte es im Bereich der Tierschützerfrage zu ähnlichen Urteilen kommen, dann wäre das ein ganz großes menschenrechtliches Problem, das entsprechend scharf zu kritisieren wäre. Was mir auch Sorge macht, ist die Breite der Ermittlungen. Es gibt also Erhebungsbögen gegen Leute, wenn man dort die Beschuldigungen drin liest, die so wirklich im fernen Umfeld nur tätig waren. Das Ausmaß der Ermittlungen bei der Menge an, relativ kleinen Menge an konkret geschehenen Straftaten, ist etwas, was einen doch sehr erstaunt, wenn man ständig hört, wie wenig Zeit und Ressourcen die Justiz hat ist es doch etwas erstaunlich, in welchem intensiven Ausmaß hier in einer Angelegenheit ermittelt worden ist. Auch das ist rechtsstaatlich und menschenrechtlich dann irgendwann einmal zu beantworten, warum gerade hier so viele Ressourcen hineingesteckt werden. Also das hängt davon ab, wie viel Anfangsverdacht es da gibt. Zu einer kriminellen Handlung, die verurteilbar ist, können zwei Dinge. Erstens die Handlung selbst, dass es Sachbeschädigungen gegeben hat in Anlagen, die aus Tierschutzperspektive problematisch sind in Österreich, ist glaube ich gut und öffentlich bekannt und da muss es die Täter dazu geben, dass jemand diese Daten irgendwo diskutiert und bespricht oder sich dazu äußert, ist wahrscheinlich nicht genug, um daraus so schwere Kriminalität zu machen. Das müssen schlussendlich Staatsanwaltschaften gut beweisen und Richter und Richterinnen schlussendlich entsprechend fair und korrekt und neutral aburteilen. Hier bin ich sehr gespannt, was die Verfahren bringen werden wenn es in diesem Bereich zu Anklagen kommt und zu Erfahren kommt, wird Amnesty die jedenfalls sehr, sehr sorgfältig und angemessen beobachten und mitverfolgen. Der in den Anklageschriften und in den, der in den Ermittlungsschriften sehr oft erhobene Vorwurf, das mit verschlüsselten Programmen gearbeitet zu haben, den halte ich als solchen losgelöst von anderen Dingen für völlig absurd. Unter diesen Bedingungen ist jeder Bankmitarbeiter äh, laufend kriminell, weil er natürlich verschlüsselte Daten austauscht mit seiner Filiale. Unter diesen Bedingungen ist jeder Amnesty-Mitarbeiter kriminell, weil wir selbstverständlich aus Datenschutzgründen in einem verschlüsselten E-Mail-System arbeiten. Da ist immer die Frage, warum tue ich etwas und kann derjenige wissen, was Sache ist. Wissentlichkeit ist ein wichtiger Vorwurf im strafrechtlichen Bereich, aber Wissentlichkeit muss auch bewiesen und nicht nur einfach vermutet oder vorausgesetzt werden. Wenn ich ein Unternehmen kritisiere dafür, dass es nicht mit menschenrechtlicher Verantwortung arbeitet und das öffentlich tue, dann ist das für das Unternehmen unbequem und es wird auf diese Kritik antworten müssen. Das kann aber niemals eine kriminelle Tat sein. Jeder strafrechtliche Vorwurf, zu dem einmal er ermittelt worden ist, ist zügig, unverzüglich, schnell und effektiv und unparteiisch aufzuklären. Das ist eine ganz zentrale menschenrechtliche Forderung. Lange und unendlich lange Gerichtsverfahren sind eine schwere Menschenrechtsverletzung. Generell ist jeder Staat verantwortlich, wenn er den jemanden anklagt, wenn er gegen jemanden ermittelt, das auch in einer raschen und effektiven Form zu Ende zu bringen. Und was rasch und effektiv ist, ist in jedem Fall einzeln zu bemessen. Es gibt nicht eine feste Frist, ein Jahr ist in Ordnung und zwei Jahre sind auf jeden Fall zu viel, sondern es ist an der Sache zu bemessen. In der gesamten Tierschützerangelegenheit haben wir das Gefühl, dass es schon sehr lange dauert, dass daher Schnelligkeit und Effizienz ein wichtiges Gebot ist, aber jedenfalls auch faire und saubere Urteile zu sind noch einmal, wenn es denn überhaupt zu einer kommt, wenn es nicht dazu kommt, ist Rasch auch eine klare Verfahrensverstellung zu verfügen. Die Ungewissheit ist unerträglich für die Betroffenen. to <laughs> <laughs> <laughs> Okvirno, da se jim zdi nespre nesprejemljivo, ne, taka obsežna operacija za te stvari, da je popolnom, da je za neke stvari, ki brez, dokaz brez dokazov, ne, in pa da uh, pa se pač na neke specifične stvari, malo opri na to uh, kodirano, kodirano pošiljanje na primer s PGP-ključi, pa to, ker jim to tudi očitajo, da je že to znamenje, da si del da si, da kriminalne organizacije, če skrivaš podatke, če, če skrivaš podatke dekodirane mailje, pošiljaš noje, rekel, ampak po tem takem, vsak bančni uslužbenec lahko tudi bil kriv ali pa oni tudi, ker vsi, ker če bi živeli v državi, ki ne bi nadzorovala v državah, v svetu, ki ne bi nadzorovala so, ne, te informacije komunikacijske tehnologije, ne bi rabili uporabljati PDP ključev na primer. Ker ena informacija pa so enostavno take, ki, za katere ne želiš, da bi jih nekdo, yeah. ki je tvoj nasprotnik vedel, čeprav ne boš z njimi naredil nič takega, kar je eh, kriminalne. Zdaj predala kar besedo Andrejo. Ja, ok, hvala. Uh, kot vidite, jaz sem si to krati napisal in sicer z enega razloga, ker sem verjel, da bo tu vse 120 ljudi. Obokaj sem verjel, da nas bo več zaradi štilnih razlogov, zato ker nekaj se mi prav osebno šel povabiti na drugo gimnazijo. Lepo. Samo tam so bila na enem literarnem večera, pa potem sem bil v ravnah še na enem, kjer sem povabil tam neke literate, ki so delovali zelo aktivistično in so skoraj da obljubli, da pridejo potem, zato ker imate vi, ne, to društvo zaživali, in potem se mi zdi, da če že neko tezo, ki je morda tvega napoveden razkuša pojasniti situacijo, si napišem. Torej, jaz vam bom zdaj to počasi prebral, pa potem hkrati pojasno vidite to fresko, zelo starodavno, pa vam bom potem v toko branja povedal, za katero fresko gre, oziroma, kaj je čisto taka majhna ideja. <kuh> Začenem brati, čas, v katerem živimo, je krut. Pravzaprav se to videli. To se kaže na vsakem koraku, bodi si, ko spremljamo medije, bodi si, ko pobrskamo po sami sebi, če se skliče na poseg, ki ga je v okviru točno tega semestra šole politične pismenosti. Na tem uh, kraju uh, mejo Gregor Kosi zadnič, ko govorijo o nekaterih stvarih. In se mi zdi vredno to še enkrat povdari, da nekatere stvari povežemo, kot boste videli v nadalvanju. Uh, Notakrat je govoril o dejstvu, da nismo pest. Mislim, da je to poprav uh, oziroma je to na nek način citat tega primorskega aktivista, Predsla, ja, hvala. Uh, je pa da smo... Ja, in uh, ne zelo žalostno, da ga pa ni, uh, ampak ja. kakorkoli. Reči, uh, no, treba pa tudi mi smo čisto neodvisno razmišljali o nečem podobnem, zato, ker se zadnje čase že dal časa skušamo na nek način povezati z drugimi pobudami, pa, uh, kot vidite, kot vidite, nam ne uspeva. Uh, Ja, to je, ampak glede na to, kar si želimo. Če rečemo tak, nam uspeva, če pa to, kako bi moralo biti nam, pa ne. Torej, reči, da nismo pest, pomeni, da so naša prizadevanja razpršena v množico pobud, pri čemer sami pobudniki niso ali pa nismo sposobni realizirati projektov, ki bi v prostor, kjer živimo, vnesli razliko. Spremenili, kako vas nasi življenje in naprnesli možnost svobodnega soodločenja na naši življenih, v smislu, da bi na nek način samo opravno dopisovali prilaj igre, za kateri gre, pa kar bom kasneje še bral. Daj, pač moja teza je, tako, kot sem prej rekel, da če tako zamemo, potem ne moramo reči, da smo uspešni, a ziroma pred dvema letama bil to naš cilj, da bi nekaj nastalo, pa še ni. Mislim, da kar tako, da tak, tak, smo več čas na ne mesto. No in Naprej, govoriti o pesti, razliki, svobodi in samo pravnem pisanju pravil se zdi smiselno, ker prav sedaj, se pravi prav v tej in se navizujem na to, kar je malo prej Urška rekla, sosednje uh, sosednji državi bi je bitko aktivist. In zdaj zakaj? Ker jaz menim, da on je pa ravno to hotel biti, biti pest in se tu lahko skličem na njegovo predavanje, ki ga je Urška organizirala ga on tukaj, ko je govoril, da en izmed Smisel demokracije je ni samo to, da počneš, kar želiš, ampak da s temi svojimi dejanji na nek način gradiš točno to demokracijo. In jaz menim, da je težko dvomiti v smiselnost, argumentiranost in pravilnost njegojih, zlasti njegojih argumentacije, pa mislim, da tudi prizadevanj, ki jih je izraza v te knjige, ne, ko je už prej pokazala, opor v demokraciji. No, in kot ste slišali, kljub ga je represivni aparat. In jaz zato podarjam, liberalno demokratične države do besedna zleka spostavijo na zatožno klop. To pa zdaj kaže neko dvoumno funkcijo države in vsekakor država neka institucija, ki ima očitno neomejeno prvico oziroma zelo veliko prvico upravljana z našimi torej človeškimi življenji in bi se lahko vprašali, kaj upravičuje te zahteve države, ki nam, ki si jih očitno lahko prevošči. No in zdaj bi lahko s takšnimi vprašanji vse kakor polemizirali v smiselnosti obstoja državnih represivnih aparatov, ampak vse sam se strinjam, da je njih obstoj upravičen, če podpira dobro vladavine. Zdaj, če se jate obrnili, vidite, to je umetnost in zgodovina. Renovna bo potredila to je se freska v Sijeni, v Italiji, se pravi v času teh renesančnih mestnih državic. Jo je Ambrozio Lorencetti Mislim, da to je ta dvorana, te skupščine, kjer so se tedaj, ne ti mestni svetniki srečevali in odločali v življenju. In on je tam jo naslikal kot na nek način opomin tem vladarjem, kakšno mora mesto biti za dokaz, da oni dobro vlada. Sve, teh freske več na vseh štirih zidovi, ampak ta, ne, se lahko bi kasneje lahko malo preletimo. Ampak se mi zdi, ta posebej je dobro, ker vidite, ne, to je nek preres danega življenja in dobre vladavine so ljudje, lahko rekel, zadovoljni. To vidimo, eni pleši, ukvarja se s svojimi dejavnostmi, vsak nekaj počne nekaj prispeva verjetno skupnosti in se mi zdi, to taka lepa a, a, alegorija dejansko. Ne? Zgleda? Ja, no bomo videli. Um, se pravi, to je to rečeno drugače, država mora s svojimi institucijami in eh, v organi pogoje, da demokracijo zaradi živimo. Treba je vprašanje, eh, morda zgleda tak, če pa to res ne, puštam za razpravo. Kakorkoli, ne, zdi se, da odziv represivnih organov v Avstriji pozarja na naivnost tega, da je v resnici tako. Uh, morda je biti pest in razvijanje demokracije težavne, kot si uh, predstavlja. in z, predstavljamo. In Balahov primer uh, kaže, da je ime, zdaj, če rečemo demokracija in uporabljamo to besedo, in to za ime za nek pojav, resnice nekaj drugega. In zdaj na imam en citat iz knjige nama Čomskega, Profit pred ljudmi, uh, ki morda, pojasni, tako, se je Sebalo sprašal, kako se nam to razlože, kako se to interpretira in je pač omena tam neke reprezentante kapitala katerem, in neke močne politike, katerim katerem so očitno stopili do prste, ne, kot je, se je izraza. No in zdaj, um, to je zdaj poskus recimo interpretacije, pa imamo videli, kom bomo prišli s tem. Torej citiram no, Čomskega, skoraj v celoti samo se zdi, da se ljudje morajo podrediti V demokraciji imajo vladani pravico do soglasja, vendar nič več od tega. Prebivalci so lahko gledalci, ne morejo pa biti udeleženci razen pri občasnem izbiranju med voditelji, ki predstavljajo pravo moč. To je politična arena. Nasplošno mora biti prebivalstvo posebno izrineno iz ekonomske arene, kajti v njej se pretežno odloča, kaj se bo zgodilo z družbo. In zdaj, vidite, nek se spozna malo na te pojme, čomski resnice resnici problem posredne in neposredne demokracije, pri čemer je mnenje danes na strani uh, posredne demokracije oziroma njene sedanske, sedanje zgodinske oblike. Kaj ja mislim, da ta oblika sam po sebi slaba, ampak da prehajamo v kontekste, ko uh, postaja bolj orodje za nekaj, kar pa nam ne, uh, mislim, ne omogoče več tega, ne. kar sem vam pokazal se pravi dobre vladavine, ker bi lahko mi v resnici dobro živeli. Torej, v njej so odgovorni možje sicer pripravljeni ljudem, torej nam, odobrit pravice, vidite, lahko zbiramo pluralne e, ideje, neke oblike življenja, mar kaj v resnici nam je omogočeno, ampak e, zdaj, če vzamemo ne po primer, ki se mi zdi e, simptomatični, je to vse dotlej, dokler smo hkrati pripravljeni priznati vodstvo političnih elit, to pa ne more biti prešljivo. In zdaj se meni zdi morda dobra interpretacija tega. Torej, odnos med vladajočimi elitami in vlada, vlada njimi je še najbolj podoben odnosu med starši na otroke, kjer starši v imenu večje vednosti se ni so dožni podati razloka za svoje odločitve. In po čomskem se odlikovanje tega odnosa v razvitih demokracijah, kjer nasilje oblasti omejeno z zakonodajo, doseže s fabriciranjem javnega mnenja. In zdaj pa jaz mislim, ker nismo pest, poglejte. Uh, res je, ne? v naši državi, veretno, pa tudi v Avstriji, ne moramo čisto vsak dan pričakovati takšnih dogodkov. Ampak javno mnenje pa je fabricirano do te mere, da nas je to točno toliko. Se pravi, zakaj nismo pest, uh, očitno to ni čisto enostavno vprašanje. In ko nekdo postane pest, uh, postane problem. In je postal problem, se pravi, ne, to bi, vidite, lahko bila zdaj ta interpretacija. Uh, se pravi, po, ne, in to je pa, kdo drugi, ne, ko, v bistvu, robi, da nas je zabraza v tej smeri, se pravi, uh, kar gre za industrijo odnose z javnosti, za Brnajstva, skratka, za vse to, koliko smo teh filmov videli, ne, in to, v bistvu, predebatirali in vsa ta industrija, lahko bi rekli, in tudi čomski zameni, vidite, ni na ključe, da se vse to na nek način začelo razvijati začetko 20. stoletja, prvi desetletji 20. stoletja. Torej, za nas, ne, po tej interpretaciji, to pomeni, da se ime demokracije nanaša na sedanjo obliko posredne demokracije, takšna kakršna je, ki vladajo neke vsele izbrane politične elite in kjer je ljudstvo vključeno v to politično življenje, pogojeno oziroma v večini vlogih gledalcev političnega spektakla, ki pa ga, če gledate, kar medij lagnemo visoko vsak dan. Vedno je neka nova tema, ki traja 14 dni, recimo vojske o tem onem, se zvrstijo, ne, lahko rekli, vojska teh a, a, javnih, bi rekli, poklicnih intelektualcev, ki to povejo, ampak vse skupaj se vedno vse kot spektakl, ki je namenen bolj samemu sebi pa nič ne spremeni razlike ne naredi. No kadar za zaradi števila ne razlogov recimo nezupanja v politiko samorganizirana ljudstvo in podobnih zadev fabricirane javnega mnenja spodleti ali pa odpove. Potem pa več tudi druge represivne metode in se izključene, kar morda kaže točno ta primer. Kada se torej kakšen državljan zavestne izključi z elite, kot morda ne, je storil balo, se zaljubi v neposredno demokracijo oziroma v neko idejo, da bo sam kreiral to življenje, se pridruži aktivističnemu gibanju, pridobi sredstva, kar je on naredil, Evropska morda ni povedala, ampak za naše pojme so sredstva, mislim, so sredstva, sredstva nevladnih organizacij predvsej visoka, tam se gibljejo. Ja, in Samo član so vem, 70, 100 tisoč evrov letno. Um, to pomeni, da uh, itak piše, ne, v stvari torej platforma za delovanje, se poveže z drugimi gibani, se izmakne fabriciranje, začne pisati in je zač, pre tem relativno pri priširjanje svoje zgodbe. Uh, Postanje v, v, v teh očeh političnih elit problem. En takšen problem je s, zgleda, je, smo začeli že takšni časi, ko ga je treba utišati. Uh, Zdaj, lahko rečeno, ne marja, razumemo zopet s pomočjo Čomskega, on je prvega predsednika Ameriškega vrhovnega sodišča, ki je dejal ljudje, ki so lastniki da žele mora tudi vladati. Torej, temeljno vprašanje, ki se e, s tem zastavlja, torej, kdo je lasnik deželje in počonskem, je na vprašanje, to vprašanje, so govorili same dogodki, nastanek zasebnih korporacij, struktur, spostavljenih za njihov zaščiten, podporo, čeprav je stala težka nadloga, naloga podrediti se javnost, da bi se pač držala te vloge gledalca, pa ne bi preč iztopla, oziroma se je lahko, koliko je zgodba pluralistična, koliko vresnici, vresnici ne prinese dobene spremembe, ne. Torej, aktivistki skozi zavzemanje za price živali uspešno pozri javnost na nekatera nezaslišana dejanja v lasnikov države, v tem primeru na nečeškornanje z živalmi, kar je balah storo, si bo po tej logiki nakupal srdlo dajočih in bo sleko ceno. cena. Torej, kljub konec, bodimo optimistični, ker je tudi ta film ne, na YouTube je pokazal kar nekaj razloga za optimizem, pa kar je Urška uh, navedla, se pravi, Uh, Avstrija vendar le mogoče v nasprotju z našo deželo, se mi zdi, je tu neka tradicija večja, več ljudje proti pritiske večji. To smo slišali tudi, še eno predavanje omenim uh, v teh prostorih od Mojce Planšak, ko je govorila, koliko so ljudje tam pripravljeni plačati za takšne alternativne radijo, kot mogoče pri nas marški životari v Avstri nebi in podobno. Ne. Uh, torej, Kar pomeni, zgodba demokracije se v resnici še vedno piše vsak dan z milijoni naših odločitev. Mi smo se slabo, ne, naš Maribor smo se sabo, se ljudje odločajo, vidite, ne. 14 nas je tu, mrala bi, pa ne bi 120. Torej, na vse zadnje, čemu bi se torej, teoretiki, ki številni, predhodniki, sodobniki, balah, aktivisti sproj trudili, če ne bi v to verili. Torej, konec, ne, člani vseh pobud, zdržimo se. To smo zdaj dvojni, ne? Super. Ok. Selo dobro. Hvala, Andrej, za tako inspirativno našej. Ja. <laughs> okay. Jaz sem se priznam, takoj, samo da sekundo. Meni je ful fascinantno, da je že to ro, ne, kdaj pred 1850 v svojem eseju, ta On the duty of the civil disobedience, tako skoraj identične stvari govorijo, no, in kar se je v tem času spremenilo, karkoli. No, jaz se ful priporočam. Vse vredno se poznate, no? ampak tisti, ko še ne, preberete to, ker je, mislim, fascinantno, no? da se je tem že, kdaj se je o tem že govorilo, pa se še zdaj, mislim, pa je vedno bolj aktualno. No? družici sem moram ker pa še Urško, tudi tega, prvo idejo sem ukradel uški, ker ima v svojem delu na koncu napisal en citat in sicer citat Ebi Hoffman, ki pravi: "Vrednost demokracije se ne meri po obsegu svobode, ki jo ta nakloni svojim incidentom." Ne svobodi, pardon, <coughs> enkrat. Vrednost demokracije se meri po obsegu svobode, ki jo ta nakloni svojim disidentom, ne svobodi, ki jo nameni najbolj asimiliravim konformistom. In to se mi dober citat, ne, ker če imaš sistem, ki pač tolerira tiste, ki se me ne upirajo, to v bistvu ni sploh toleranca, to je ena toleranca. In točno tu to se po mojem dogaja v Sloveniji in drugotne. Glavni problem Balaha, oziroma njegov greh, ni to, da se je uprl, problem je to, da mu je uspelo. In to je ravno problematično. Mislim, da oblast kot taka represija v bistvu tudi dopušča v do v nekaj določene mere, dokler ta zares ne ogrozi oblasti. In čem je problem, ne, govorili smo o demokraciji, demokracija je nekaj samo umeljnega, vsi govorimo o demokraciji, ne vem slovensko demokratsko stranko, pa liberalno demokratsko stranko, pa vsi smo tako demokratični, da kar grozno, ne. Ampak spomnim se, kaj je na prejšnjem večeru, samo resnik, ko je govoril o tranziciji, pa tam je eno idejo pač izjavo, ki se mi zdela zanimiva, ne, Če ga pač malo to je, povezal, da je povedal, da demokracijo je demokracijo dosti lažje izboriti, kot pa je hraniti. Takrat, ko smo v Sloveniji ustanovili, ni bil problem, si lahko imeli Janša, pa, pa cel Levičere, Brezinčere skupaj, ne? ker so imeli en skupen cilj. Kaj pa zdaj, zdaj pa 20 let pozneje? Imamo državo, pa ne vemo točno, kaj bi z njo ne. In to je problem demokracije, da ni samo to, da pač jo imaš in naenkrat imaš ustavo in imaš pravno državo in imaš sistem, in sedaj je konec. Zdaj, lahko sedimo doma, pa so vsi srečni naravno če da na vedno znova presprašujemo te temelje opolti temelji počas izbledijo, ne? ker na primer pravna država, mislim da v enem filmu, ki sem gledal, spomnim se naslova, mogoče je bil to Kill a Mockingbird, en razlaga bistvo pravnim sistemom. Ja, to dober film, ker pravi, da je pravo bistvo do resn match, ne. Lahke zavaruje, lakte pa tudi stre, in en citat, s katerim se konča, pravi, da močni boje vedno bistvo prevladali nad in vse kar lahko upamo je malo pravice. Se pravi, če spravimo, to zelo pesimistično branje, da pravo samo tiste osnovne pravice zagotavlja. in v primer nam kaže, da ni si to več tisto ne drži. Ko pravna država lahko gre preko svoje lastne ustave, preko konvencijo človekovih pravice, preko kup konvencij in je sploh da Se prišla, v čem je sploh smisel vseh teh konvencij, ki podpišajo vse države, ne spoštujejo. Ampak dobro, če nehamo biti na uni, pa pač mu gre za boj za oblast. Vse, kar demokracija naredi, je, da ta boj pač postane manj nasiljen. Ne? In to, v bistvu, Baloh v svoji knjigi, pol svoje knjige, teoretsko svojo pozicijo poskuša utemeliti. Torej, začne s tem, gremo na ulice, protestiramo, on pol cele knjige najprej utemeli svojo etiko, pol utemeli svojo politično namero. Ne? In kaj mi v bistvu pravi, tako sem to vzel v tem članku, upam, da je to točno, Delni pozetek bi se glesil takole, demokratična politika je borba različnih interesov za prevlado po pravilih demokracije, ki izključujejo nasilje, samo monopol nasilje ostaje pri državi. To je ravno zanimivo, ker Baluh sam pravi, da je proti nasilju, celo da priznava vse zakone države, da on bo uporabil pač nenasilne akcije in vse sredstva ki so mu na voljo, da se za svoje interese. Država ima vso pravico, da ga poskušamo to preprečiti, ampak država ne sme zlorabiti tega monopola za nasilje. In točno to, kaj je naredila država v tem primeru, z ker baloh razlaga, da zakaj gre, imaš različne skupine, interesne skupine v državi, Ene imajo več moči, drugi imajo manj moči, eni imajo denar, drugi imajo oblast kot parlament, kot drugega, tretji pa nimamo nič državljani. da lahko sploh naši interesi na isto raven pridejo, ali lahko poskušamo v medije priti. Ves njegovih akcij, ne vem, ki je to, da se vsegaš pred eno trgovino ali pa da vskačeš v na protesto, je samo to, da ta borba za oblast prije na isto raven, da dejansko njegovi interesi se enako poboštevajo kot interesi močnejših. In tukaj je očitno bil njegov problem. Dejansko mu je uspelo. Dejansko je na nek način bolj inovativen, pravi, da ima kot dva doktorata, saj iz fizike, iz filozofije, pa čez česa, in pol je se samo odločil, pač gled, to je moje pripličanje. Po sredstvih, ki so mi na voljo uporabo da se bom za njega boril. Nisem za nasilje, državo priznam nino legitimnost, ne bom se slova od države. Ne? Ker na primer, anarchistom, ta primer, eh, malom bom preskočil. Belograljske šesterice, tam so retirali šest bistvu, otrok, če malo tako rečen, so 16 do 25 let stari, kaj so naredili? Razeljevali so pač programni material na enem protestu s eno so vrgli v okno. Ok, to je že nasilje recimo, ne? ampak dobro, bilo je 18 evrov škode in za en grozi 3 do 15 let zapora zaradi terorističnih dejan. In tu je ta sistematika. Tudi baluha so obtožili po terorističnem zakonodaju, proti rekličnih zakonodaj, tudi drugi primeri, ki jih je polno, pa, pa jih ne bomo omenjal. Gre ravno za to proj teroristično zakonodajo, ki je takšna, da ne vem, tudi Fini ljubimci je po definiciji teroristično društvo, ki te društvo imajo skupno ideologijo, so zredličnih koncev Slovenije in dobivajo se redno vsak mesec, pa še poskušajo svojo zlomu propagandu širiti. Tako da ta definicija je tak široka, da v bistvu vsi pademo v Demokratično, pravno državo, ki ima tak zakon, ki je popolnoma v nasprotju ne neustavom, če me ne vprašaš, ampak dobro, pa tudi če bi to sprejeli, če ta zakon pač ostane zaradi, ne vem, borbe proti mafije, ali te more ustaviti. Njegova uporaba je problematična, ker kot mi je Blanka povedala, da je gledala okroglo mizo pred kratkim, ker je bil Baloh predstavniki države, pa voditeljica, je bila debata in argument države je bil paragraf ta in ta. Njih odgovor, bi jim polsko jih ja, ta paragraf je tak, ampak interpretacija je važna. Oni so rekli, paragraf ta in ta, naša interpretacija stoji. Vpravo imaš vedno več interpretacija, ampak če ga interpretacija bo ostala, če imaš strani državo, na drugi strani pa poslam iznika, ki se zaveda, da ne ve, če bo sploh lahko plačal te stroške, tudi če je poproščen, poprščen, tudi če mora ta zmagati, ga ne bojo postojili na mirov, ker bo še vseeno imel probleme, v bistvu s ko so ga obtožili, on je že, kako bi rekel, pogubljen. tudi če mu uspe za zmagati, tudi če zmaga v tem procesu država se ne more privošiti, da bi priznala, da je naredila tok in tok napak, ker če bi država priznala, da se je zmotila, sem kar je naredila, bi to potvršaj postalo samo vlogo države, samo pravno državo, tega si pa država ne more privošči, tega po mojem se bo zelo trudili, da bi ga obsodila, če ga ne bojo, bo pa se bodo mogoče, ne vem zakaj in to ravno žalostno, ne? ker tako sem rekla, ja sam nisem vegan, ne vegetarijanec, pa tudi se mogoče ne strinjam, z malce če kar pravi Baloh, ampak moja kritika ni, se je bolj na to, kako se Za njim ravna. Ne glede nekaj ne? On je posameznik, ki ima v demokraciji pravice, da svoje pripričanja za temi sredstvi pač širi naprej. Država lahko, v to posto, lahko poskuša pripričiti, ampak naj ostane znotraj zakona, znotraj legitimnosti, ker mogoče ima, jer država je tukaj legalno ni ravnala legitimno, če ne gremo dalje v problematičnost morala in spreminjena. Tako to imamo več točk zmotili so se, pravo je problem, potem je v interpretaciji, pravo je problem, pa na tretji moralni ravni problem, pa še več problemov. To so tri glavni problemi, na katerem pa zadeva pade. in mislim, da se država dobro tega zaveda, zato zadnje čase so pač popušča začeli, ker je medijski pritisk pač se je povečal. In očitno je to edini način, kako pač v današnjem stanju demokracije, da pritegneš medije na svojo stran in s tem, ko širiš svoje mnenje med ljudi, nekaj narediš. Ampak tu imamo spet en problem, tako je Andrej ugotavljal. Ljudje so tako dopatični. da tudi če slišijo po vseh medijih eno stvar, je to 14 dnevna afera, ki potem pač zgine in meni ga več ne zanima. Ne. problem je pisto v bistvu širši po moje. ne gre samo za baloha, ne gre samo za državo, ne gre samo za demokracijo. Problem je pa polna apatija državljanov, ker demokracija kot staka v bistvu ne more delovati, če se državljani ne ukvarjajo z javnimi zadevami. To so vedli že Grki in dan danes gre vse v to smer, da je država samo nek servis, ki zagotavlja redem, Samo minimalna država, v bistvu. varnost, pa da ne rabijo nič početi, da vse lahko se na mestu njih naredi. Pa še več gre. Zdaj je država kot tista, pa, sam malo. če gradim svojo tezo, država je bila v bistvu kot... Uh, ena močna institucija, ki ne bi zagotavljala posamezniku svobodo in te druge privilegije. Danes imamo pa privatne interesi, ki država je v bistvu sploh ni več država, država je skupek privatnih interesov oziroma ti privatni interesi kot v primeru Balog vidimo so pač lobby, ne vem, ki reje, živali, česar koli že, Tok pritiska na državo, oziroma imajo tak vpliv na državo, da država ne zagotala več svoje osnovne funkcije. In če država, toks skorumpirana oziroma je pod pritiskom, klone pod pritiskom teh kapitalskih pritiskov, pol ne vem, kje še obstaja legitimnost te države. Pol bi lahko potršali, postavili samo legitimnost države. Če pravi tega v bistvu ne počnem, ne pravim, da je, za Avstrija popolnoma nedemokratična, nepravna država in kožno. ne pravim sam pač, da država v najboljšem pomenu besede, ki bi mogla biti država svojih državljanov, je tragično propadla na tem primeru. tu se sodi bistvo v Avstriji, ne sodi se baloh. In še rečeno sodi se samemu konceptu človekovih pravic, ker vidimo, da kljub temu, da ga imamo zapisanega v konvencijah, če tega najemlen doben resno pol je vse skupaj brez veze na kar v bistvu so dobro opozarja Giorgio Agamben v njegovem delu Homo Sacer ker dokazuje da so v bistvu te človekove pravice v bistvu državljanske pravice ki so vezane na tvoje državljanstvo če ti nimaš potnega lista da lahko dokažeš da si držal neke države teh pravic nimaš imigranti nimajo nobenih pravic in še marsik druge kategorije ljudi teh pravic nima in čem je problem Vsi postajamo homo saker, tisti, ki imamo, ki smo državljani, ki nam pripadajo vse drvice. Vse v primeru, če se lahko ustopimo na žul ali je to država ali posameznik, ki ima moč, naenkrat postanemo nepomembni, postanemo pač en subjekt, ki ga je treba preganjati zapred za vsako ceno. In mislim, da je to problematično. Za kaj delamo tako paniko? Zdaj, tega bi rekli, dobro, kaj se zdaj bunite? No, vse, vse ne bo tako hudo, ga bo skustili na koncu. Tem ni poanta, če prepustimo to enkrat, pa drugi, pa treti, če to lahko zgodi vsakemu izmed nas, slajko prej in takrat bo prepozno. Mislim, če malo dramatično zaključim, so ki je že vsi poznate, ne vem, nacistični Nemčiji, ko so začeli zapirati žide, imamo en blok. Potem pridejo res esociji in odpeljajo enega, ne? vsi tiho, pridejo drug dan, odpeljajo drugega, so ti tiho. To se nadaljuje, dokler počasi ne odpeljejo čisto vseh. In bolj pridejo do zadnjega ne? in sem začne buniti, buničevati, zakaj me nobeni par, kaj pa zdaj, kaj ne, se opira, s nočem bomo rečeva, glede, ti si bil tiho, prej, zdaj pa ni nobenega, da bi te potipar. In točno zato greče, če bomo. Pa bomo pono atomizirani, asimilirani posamezniki, same zni, sam na in ne bomo nobenemu pomagali na koncu tudi nam nobena ne bomo Tako imamo čist egoistični razlog, da pomagamo balohu, tudi če nismo največji naivni optimisti. Tako da, s tem bi počasi zaključa.. Hvala. Ali moram kaj povedati? Uh... Pa, ja mislim, da je šla razprava za malo drugo smer, uh, m, kaj je demokracija, pa kako je ohraniti, pa kako je izboljšati, takšna je vloga civilne nepokorščine v, v, v sodobni demokratični družbi in tako dalje, ne vem, če ima smisel odpirati vprašanje, pravit živali tukaj, uh, ker nas, nas bo mogoče kam drugam pripeljalo. Uh, ne vidim v teh prizadevanjih ali ciljih ne, baluhovih uh, ne vidim nič spornega. Tudi mislim, da večina ljudi uh, uh, se lahko s temi cilji identificira. Ne. Tako da ni čudno, mislim, da, da tudi mediji z njim simpatizirajo. Uh, je pa vprašanje metod, o tem premalo vem. Ne. Uh, poem recimo izsiljevanje je, je razmeroma razmeroma odprt, ne. Če sem prav razumev, ne, so oni zahtevali od podjetij, recimo, ne, da nehajo z baterijsko rejo, drugače, zdaj pa ne vem, kaj je sledilo temu drugače, ne, očitno, ja, ne vem, to je že, o tem je že, o tem je že Nozik pisal, ne, da je, da je med ponudbo, ki je ne može zavrniti, pa, grožnjo, da je majhna razlika. Tako da, uh, očitno, so tile, s kakšnihkoli vzgibav že, ne, to interpretirali kot grožno in kot izsiljevanje uh, in dobili neko podporo, očitno, v določnih krogih ne, na tožilstvo in na policiji in tako dalje. Jaz teh ozadjih ne poznam. Ne. Je pa zelo žalostno, da se to dogaja. Uh, osebno pa še vedno mislim, da je... Uh, Mislim, demokracija, če živi, živi zaradi ljudi, kot je baloh, ne, očitno, ne, pa zaradi takih, kot smo mi, mislim, kot sem jaz. Mi malo drugačni, ki se vse v nekaterih zadevah angažirate. Ne. Če, bi, če bi imeli samo to tiho večino, ne, očečo večino, ki, ki vse prenese, ne, bi demokracija že zdavne crkljena. Ja, nekaj sem šel to povedati pa Mi je uh, Alzheimer požara zadnji, zadnji stavek. Um, um, hm. No, a ja, jedno verjam, mislim, ne vem, jaz Avstrijo poznam samo po trgovinah, tako da bi boljše poznate, ne, In imate dost boljšo, dost boljšo, uh, boljše mnenje, očitno o ostricih kot jaz, ne? Če pravite, da je, da je dost več, mislim, da je ta civilna, civilna družba dost bolj dejavna, da je dost več inicijativ, da so ljudje bolj kritični in tako dalje. ne in ja še vedno verjamem, da, mislim, težko sprejemem, da je, je Ostrija taka banana republika, ne, in, dobro, to je malo šovinistično, ampak vsi vemo, kaj se tem mislimo, da, da ima država, ker ni noben pravne, pravnega reda in pravnega varstva, ker se oblast sama ne drži zakonov ali pa jih zlorablja, ne, da vtiša opozicijo in podobno. Jaz mislim, da kakorkoli lahko sočustvujemo ne, z temi aktivisti, kar se jim to dogaja, mislim, da imelo vse skupaj, skupaj pozitiven konec. Ne. In še vedno vremen, mislim, da je, da je tudi v Avstriji vsaka instanca pod nadzorom nekoga. Ne. Tako da mislim, da če je prehajala v, v teh postopkih do prekoračitev po oblastil, ne, zlorabe zakonov, kaj še do te povezave med politiko in recimo podjeti, ne, ali gospodarsko elito in tako dalje, da se bo to vse razkrilo in da bo ti ljudje za to odgovarjali, ne, ki so vse skupaj zakuhali. Tako da upam, da bomo še vedno lahko Avstriju, na, na, na <laughs> ja, da. Ja, sem, sem. nekaj, ja, se nekaj. Ok. Ne, če se uh, en, razgovoriti z tem šefom Greenpeace-a Avstrije, ki je sicer hotel pojasniti, kaj se tem mislijo, ampak je rekel, da je trenutna atmosfera, atmosfera v Avstriji takšna, da je pripeljala do tega, da se na ja, mu se zdi, da se v Sloveniji, ima dosi stiko Slovenijo, tega ne, to ne bi, moglo zgoditi v tem obdobju. No, tako da, očitno je nekaj ne na Avstriji. Ali protipravno pač boli... Ne, ne, ne pravno zapreti, no, pa neki tak člen, ne, kot je ta, ne, 70a, se pravi, z kriminalne organizije, trenutno. Je rekel, da je, da je v Avstriji taka atmosfera, da je to Molko. možno. Tako da, očitno nekaj bre, nekaj se dogaja. Ne. Mamo se pet afer, ki je ostaj v je politika zlorablja pravo in... Tako da ne po gre bolj za slabo poznavanje naših razmer, se bojim. Vse pa bojim, mislim, da če bi do česa takega prišlo, da, da pa ne bi doživela enake upora ljudi, ne. Tem pa je. Slovenija je verjetno druga, drugačna od Avstrije. upam, da se motim. Ja, mislim. Da Moje problem ni to, da se poč pač to rešlo vredo probleme, da se sploh dogaja lahko je takega. Tudi, če imaš ti prav, pa se bo to rešilo v pa bojo spošeni, pa bojo dobljajo škodnine. Ni problem v tem, da problem v tem se lahko lahko dogaja kaj takega v demokratični državi, liberalni v 21. stoletju. To je bolj za kako, ne vem banana republika, kot si je omenil značilno, kot pa za neko zredlo demokracijo, ki bi naj imela državljanje. je da zvem, problem v samem desu, da lahko gre tako daleč. Ok, dobro, pri nas, ne vem, Koč kjer je kapera, govoriš, sem, da bi dajem se zavlekli po noči venga, imeli brez obtožnice en mesec potem pa... se prvatla. <laughs> Do njega so šli v obleke, pa so ga lepo prosili, če lahko gre z nimi. Sreč pa da, pol, da, je proti tudi po vsehzkom zakonu. Yes. No, prej smo goznali priporu, v bistvu pa enem tednu začel stavke, no to... stavke. 39 dni, pa še vedno ne ve, za kaj je bil priporu. Na koncu so ga priključili, ker je bil na meji že ne, Še vedno se ne ve, izgleda, da so se zapletli tak daleč, da zdaj proces pač mora speljati, na nek način do konca, ne, če prav verjetno se je pokazalo, da ni nič, v ne, ne, ne, nekem trenutku je prišlo, da neke take povezave med politiko pa določenimi kroge verjetno iz, pač obleduje kapital, ne? Takrat pač politika je rekla, vedno. Na Halo z medre, doči, da sem Brezila, obil? Martin Balo pa rekel, da bi se mirno z, z pacifističnimi načelji pač prosil, če bi država nekaj spremenila, takoj ne vem, če so to dva iste primera. Mogli bi izključiti v ironija. Ja, verjetno, torej da sem zmeden. ne razumem. Koga? Koga? Vas vse. Kaj je država? Od kod vsi govorite, da država nekaj naredila, pa neka ni naredla, pa država nekaj hoče, pa država nekaj noče. Država smo mi. Je rekel Marx? Ne, Tu dejstvo je to. Če pa pristajamo na to, da je država nekaj izven, potem pa smo tako, te je pač vozike in se pač pustimo na glavo strato države, ki je nekaj, ala Bog, ki pač nekaj hoče. In imamo neke svečenike, ki mi pravimo politiki, ki razdlagajo, kakšna je kak še volja države. Dejansko je to njihova volja. Problem, problem, Drugo. Ne, čava, pa kje pa si probleme? videl za demokracijo? Zgodovine ni bilo. Branko, da, to je. Bil. Potem, da je problem tem, da tu je dansko ti rekam demokracijo pa odstranijo, so naši predstavniki izvoljeni vsake štir leta in ta štir leta lahko karkoli, dokler ni to ravno in če štir leta jih lahko ne in to, je to je parlamentarna demokracija, da ga, če sprememo, ta način pol se ja, kaj ne? ja se pritožujem. Drugo, terorizem. Naj nikdo definira, kaj je to terorizem. Mi smo meli v naši grozoviti, teroristični, nesvobodni in ne vem kaj še vse, oh in ah, Jugoslaviji, en znani, mislim, da je bil 113 ali bil 131, kdo je starejši, kot se bo člen, ki je govoril pač o žaljenju države in če se je kakšen tožilec delik. Verbalni delikt. Hmm. Ja, in zdaj so pač pa to v Evropi predvsem pa v Ameriki s Petriot 133. Aktom. 130. 133, ja. Zdaj, ko se rekel, sem se spomnil. Zdaj, začeli so američani s Petriot Aktom, ne, ki je totalno odprt. Ti si rekla, ne spomni se za kilo zadevo. Ki plava. Nameno plava. Nameno plava. Ne, jaz nekje vmes butno, da je problem pravna država. Problem je pravna država, ker pravo je rezultat pisanja pravnikov, ki delajo po nareku, ne po svoji glavi. Če kdo kakšen pravnik tu, daj se mu opravečujem naprej, ampak v principu so pravniki tepci, ki dobro opravljajo svoje delo. Mislim Po tej logiki, jaz še dan da razumem, za kaj hodiča so tiste boge, nacistične verjake po v Dienbergu, če so pa delali vse v skladu s takratnimi zakoni. To je, da ne Ja, ne. Ča, eh, ne? E, ampak ne samo ona, tudi drugi, ne, in potem je argument pravnikov, da pa so določeni zakoni, pa vendar le, da znam zdaj spet Antigo, ne bom potegnul, <laughs> uh, vendar presegajo določene meje, ampak ta baloheve meje, ravno tako so presežene vse možne meje. Eh? To je zdaj v bistvu edina razlika med tem, kaj se tem tipom Austrije dogaja in tipom ki se, kaj se vem, v času 14 štrnaestega, pa še bolj nazgaja, ko je pač neki dovolj močno fatalec, rekel temu vse, kaj glavo strani, in ono mu pač glavo pa kaj. pač malo bolj prikrit način. Ampak še vedno se to, kar sem na začetku rekel. Usoda teh 13 ljudi je pomenna za teh 13 ljudi. In ta usoda bo 100% objev, on je ne plačal 35.000, šidinkov, evrov, v Avstriji. Ampak ja si šopingu, to. Ne, če mam prepoved, uh, Ne, ne, ja. ja, sem bil tudi, tako da on je moral nekem špecjalnem restu biti. Kako dobro jaz bil v Avstriji? Tri mesece. on pa tri popol. Samo jaz sem dobu knjig, koliko sem htel, Ni bil noven problem, pa tudi neka zelenjave je bilo, pa tak naprej. Mislim, zeleno, pa prevodi, ja pa tako. Kaj ste bila odprte? Recimo, ne, bil sem pod, gra, pod, pod Čeveški grad v Gracu, pod njime, en drugi dvorec, ne? da smo gore gledali pa park, pa tam so blizprehodni, pa, pa niba samo ena ura na dan. Ne boh čisto letno. So pa rekli, tisti, ki pa so v obeh koncih blizu, so da je v Sloveniji boljše. Zdaj <laughs> ja, ja, in eh, hoče reči, da je moral pa biti v nekem takem ljansko, koliko kot taksist? Ta eh, jaz sem bil taksist. Zaporniški antropolog. <laughs> kaj se, kaj taksist sem bil. Okay. Veš, kaj so taksisti delali? delali? Ja mi rekel? Eh, kako bi rekel, ceneno delo nosilo s njim vozu gor. Oni so se mi pa nagradili tako, da so mi tri mesece hranili. So ne? So mimo, mimo menjih prehodov so, so, ja, različne mo, mo, poti so bile hoče reči ti si rekel e, demokratična pravica do mišljenja in izražanja tega mišljenja spet en taki čuden poem spet imamo variante Naš nekdanji pol prijatelj Simon, ali ne, se usaja nad bojda tukaj, obstoječimi nacisti. Ja, Hodiče, hudiča, ima pravico do mišljenja in izražanja tega mišljenja. Zakaj ne? Pripraviti se na debate o mejah sploda govora. Ja, ampak pazi, da na koncu prideš tudi do tega. Zdaj prepoveš eno, prepoveš nekaj drugega, pre, pre, prepoveš baloha pa malo za to, ki je postal, ne vem kdo vse to tu omenjal, čisto preprosto povedano pred rak. Preprosto je postal pred rak. na ja. internetu gledal, če vem primer, večera, da v Ameriki so to pokopaval in vojaka ki je mrl. Pomorst so prišli protestniki, ful nekaj neka cerka, ne, protjerda je on gay, in da ga boksvraži gay in za po celim pogrebo po pol nespodobno skakale da je on gay in gay so boksvraži gay in je bilo zelo neprijetno za tje. In pol je pač ti pogrebniki so pač tožni. To cerka že ne morejo tega početi, ker jim s tem povzročajo, kažem, problem pol duševno bolečino, kar je res. Njoti hodi, pa ta sprk ni bil gay, pa ponovadi protestirajo, ker niso gay, ampak to ni važno, ampak pol so se vsi se pritožili, ne, in pod sodišče prve je seveda pač prisodilo škodnina. škodnino, pa so pa so oni drugi pritožili in na koncu sedaj so vse zavrnili in dejansko mora ta tip na pogrebu, ne, ki, si je, ki je imel pač njegov sin, ni bil gej, pa so mu to počeli in mora njim plačati še najstavžen evr, skor ni bo lahko, oni dolarev, skor ni bo lahko nove proteste organizirali. Tega to je pro svobode sobode govora. Ampak to ni stvar prava, to je stvar družbenega konsenza, ki mora to urejati. To prava ni stvar prava. Pravo reče, ne vem, svoboda govora je dovoljena. Pravo ne določa zdaj, kakšen pa kateri govori dovoljen, to je stvar družbenega konsenza, ki mora obstajati v deni stvari demokraciji. Namem pravo ni da točno določa. tu maš večji stanc sodnik, porota, javnost, intelektualci, da tu se pač ta konsenz ustvarja. Da ga ni vsak, da ne vem, prepoveš eno in prepoveš vse, oziroma to je problematična stvar. In v določenih primerih bi mogli imeti država in bi to, komu dolo si rečeli, dobro. To je v govora in v tem primeru je res potrebno zagotoviti to. Pa ta da se bo če na pogrebu nekome govoriš, da je gay, pa žali vse ostale, ko sploh ni. Mislim, tega, tudi, to je bil, stvar se... tem, tudi če bi bil, hočem pa recimo, so primeri, v katerih je jasno, da, da Dobro, ampak če bi bil, in recimo v video sobode govora, da ti pač poveš, on je bil in to ni bilo To ni lepo, Kraj, je. Čo, bilo lepo. Mislim, je bilo, no, to No, so je ali, da, da prejlof, to? ni bilo lepo. Mislim, da mi je. Nekaj mogoče se na ali tak, ali sem mislila, ali še kaj? <mim>, se lahko, doseti, ja, jaz, jaz, jaz, jaz, ne vidim, ne vidim, zakaj, zakaj se tak pesimist glede prava. Jaz sem pripričan, da, da ta konkreten člen, ne znam pozabu, je, ki tako hlapno definira kriminalno družbo, da ta pade po vseh pravnih standardih, to preprosto za nič zakon in če ga dažjo presojo, je lahko je stavu, jaz, ne vem, lahko je v, v nasprotju s kakim drugim zakonom in tako dalje, Če lahko z njim kriminaliziraš čisto normalna društva in ne vem, kaj pobude in tako dalje, ne? A, potem a, lahko v tak pravni državi, kot je Avstrije upam, da je, se mora najeti ena sodna instanca, ki, ga, ki bo ta člen razveljavila. Ja, je malo ne, razumem, da se, ne razumem, zakaj bi da bo Antigono za to, da, ja, da, da, da, da se sliceš na, na, na, na nek moralni zakon na, na nebu, ne? Nasproti s katerimi to. Mislim, da je mislim, pravo je tako, tako razdelan sistem. Ne? In uh, prav, pravni standardi so, so mislim jasno zapisani. In kako je sploh, mislim, tak zakon lahko mislim, uh, parlament sprejel, ne? da ni če upozoril na to neumnost. Vpravo uh, se, da se prekinjemo. Kak je pa naš slovenski parlament lahko sprejel pred časom spremenbo zakona o uporabi kmetijskih zemišč, ki je zdaj enostavno omogočil totalno privatizacijo. Mislim, da Ampak se... parlament je razmojel. In pazi, kaj je pravni sistem v še narobe, po mojem mnenju? Parlament sprejme zakon. In potem pride državni svet in reče, da to ni v redu. parlament, čez mesec njega, kaj, se še enkrat sprejme, in zakon velja, in potem glede zadeva na ustavno sodišče, In sodeljno sodišče tisto je tisti zakon, da je veljavi. Ampak v tistem cajcu, ko je zakon veljal, velja. Dokle so na ustavno sodišče reče ne, ne velja. In če se ti bil kazdovan potem zakon, so se mi pač kazdovan, tvoj je problem. Čeprav je bil zakon proti ostal. Jaz bi mogoče šla na ja, ja. to, ja, da mogoče ta grešenje obstaja v predmetansko prakci, da praksi do tega, da jih uporabšajo a potem se vidi, da so obsudni. In zato je v bistvu zdaj, zakaj so oni poleg tega, da se ukvarjajo za svojim procesom, delujejo tudi da bi se ta zakon opustil, oziroma toliko natršnje definiral. No, mislim sem pa to reče, da mogoče bi vseeno malo šli na področje, če se vam zdi, ne vem, se vam zdi mogoče kaj takega na tem, um, da se gremo malo na uh, to področje pravič živali, ne? če rečemo, da je to neko taka eno družbeno gibanje, ki je pač relativno novo, ki pa se ga da primerjati z nekimi gibanji v preteklosti za osvoboditev služenja, za, ne vem, ženska ali tako dalje. Da je mogoče v tem ta neki hakelc, no, Ta neka velika družbena sprememba, ki se morala pripravlja. Ali? <laughs> Predak je poslo, to je vse. Jaz ne moram reči, ne poznamo zadja. Uh, mislim da pri nas v glavnem uh, v glavnem jajcu dobimo z baterijske reke, kolikor vem, ne na neko talne reje, kaj šele telefriiranje, ne, uh, <gul> kako rok skača po telovadijo kokoši, ne. Eee uh, uh, tako da ne, mislim težko, težko ocenim, ne, kako uh, kako zelo prizadene recimo tega prepoved zakonska, ne, baterijske reje, kako uh, proizvajalcev, ne, ale reje prizadene, nečem, ne. Nečem, nečem, ne. Ja. Ja. Uh, Ker, kolikor vem, so mislim, jajce stalne reje nekoliko dražja, uh, tako da ne vidim, da bi kaj dost, ne, na, mislim, verjetno prezvodna dražja, ne, ampak uh, mogoče dobiček malenkost, malenkost manjši. Uh, ampak ne zdi se mi to tako revolucionarna sprememba, ne, da bi uh, nekdo šel zlorabljati, zlorabljati institutne, pravne države, pa nekoga... O še druga področja, Tud ne vidim, da, mislim, tudi to ne vem, kako je poprašovanje po krznu, pri nas se mi ne zdi, mislim, te akcije, ki so bile, ne vidim, da bi se kaj dosti ljudi v oblačili, S, uh, ali pa krzno kupovali, ne, ne vem, uh, lahko, tak, da se motim. Je. Nugi, ki je dovolj samo eder. Kakor, ki ima dovolj politične moči ali pa dovolj kapitalske moči, da lahko v bistvu ukrepa in po vsej verjetnosti ta logika stoji zadnji za tem. Kakor, nekdo, ki ima interes ohraniti trgovino skrzno, zdaj prej špekuliram, uh, ima dovolj kakor, te politične moči, naredi pritisk na nekaj pač, teh političnih veljako. in ti politični veljaki sprožijo ves proces, ki potem pripelja recimo, do situacij, v katerih pač, trpijo pravice. Uh, Može smo Želja. to preko zavrje omeniti, no, nisem omenila Lova, verjetno, ne, oni so kar močni, tudi na področju Lova, so pravi so organizirali akcije Bojkot Lova, kot vemo pa je, Avstrija je znana država, no, tudi se ve, da ta sodnica je povezana z ostalimi sodniki in so vsi zolavci, no, <laughs> tako da, tudi to sodniki je močo narovo. Vzinova, vzinova, tudi pred nas. Večinom, ja, to še bolj, ne, tako da več momentov, no, tukaj, mislim, da je to nekaj, no, da je nekaj taka, da je neko, neka priprava na nekaj, da se čuti, da ja, se nekaj. Jaz sem dobro sporočila z kolegici, ki pravi, da ved, dale Lama v svoje etike predlagati, da bi vsi bili vegetarijanci. <laughs> to če je to resno, ga se da ozvorešila, da je njegove etike to. <laughs> Jaz bi, ko je Frideriko, povedal eno stvar, jajca sama vedetno niso toliko pomembna. Urža je povedala še nekaj drugih zadev, ki so jih ti, Baroh in kompani že dosegli. Mislim, zreja, zreja živali za nastop, mislim, za cirkus. Ne. Kako velik biznes je pa to lahko? Ja, ne, cirkos ni, cirkos ni spremljajo. Ne, ne, ja. ne, ne ampak grej, eh, obstaja nevarnost, da bojo pol ugotovili, da se tudi svinje ne smejo več zgajati v tistih ovskih svinjakih, ki se zem zgajajo. Eh, to vem iz prakse, ker ne moja svaki nja meda stupeje se svinoma. In to so res, eh, toliko placa ima na vsaki strani, naprej na zagre lahko. Ne? In verzi. Eh, raz tiste, ko so materi, tiste imajo pa repe, pravsta. Nima, mislim No, tam ko so matere z mladimi tistima plačami, tam že metri ja. <gibli> <lahko> <gibli> je metrika, rodnišnica, potem cvrej, svinjogojstvo je ogroženo, govedoreja je podobna, ne? potem zadnji smo gledali tu pri vas nek film o, o, o ravno o mnekarstvu, tisto Ne? Se pravi, če so zdaj prišli na, na, na cirkuški živali, pa dobro, ko širša, čisto sam te, ne? pa potem so prišli na piščance, pa na jajca, to je, zdaj že, ampak čakaj maro, ti grejo dalje. Halo. Zdaj so zdaj prišli na kovede reja, pa prišli, ne vem na kakšno reja, že vse. Ja, pa to, ko je zdaj nekaj v jagre omenu. Uh, pa tako naprej, e, čakaj maro, to, to pa ni več hec. Jaz to gledam v kontekstu, mislim, jaz gledam, kako, kako neekstremne so te zahteve. Ne? Ja, ampak se izgleda. Zahteva, da, da, spustiš, da spustiš te piščance ali kaj, kokoši, ne, da hodijo noter po hlevu, namesto da namesto so nagnetene v teh železnih kletkah. Ne? Mislim, v primerjali za tem, recimo kar ta Fran, Frankione ali dela, ne? kar njehovo geslo je, je pa uh, not larger cages, but empty cages prehod, pa zahteva sploh odpravo uh, vsake reje in tako suženjstva za živali, ne. V primerjavi s tem, je, mislim, zahteva, da, da, da, da, moraš dovoliti, da se da, da, da, da, radikalno, kar si sploh lahko zamisliš, tako da, da, da, da, Če resno nima blaznih gospodarskih posledic? Hvala, ne? Ma posledice, ful zato, ker avtomatska, odprava uh, kletk za kokoši pomeni, da, da morajo nabaviti steljo, ne, na tleh, A. da morajo. Uh, na isti površini, na isti način, da je to je, je, je, je drugačna hrana, od malo drugačna hrana potrebna in vse to je draže. Enako velja za te svinje, no, takoj, ko bodo večje kletke, bodo rabili cesteljo, bodo rabili drugačno hrano. Ful se pozna, no, ful, ful, ful, ful se gleda na to. Pomoč no, je en tak komičen element, ena spletna stran Slovenska je, od nekega krznarja, misli, da je Slovenska, a pa tudi ne, ki je pač ima prav posebej eno, poglavo je namiljeno, za prvice živali in v tem piše, no, da kak je to vse neres, kak je ležit, širimo in Kmalo bodo od vas zahtevali tudi to, da ne, dano, da ne bote nosili usnja ali pa jedli mesa, ne, da, očitno je neka grodnja, ne, tako, ne, da, ja, mislim, da je, mislim, da sem navezati na to, na abolicijo, ne, kot jo to rože omenja in tako dalje, mislim, da je strah pred temi stvarmi, ne, so to odprava služenstva, ne? ne. Ja, veme, ja, sveda, ja. Ampak, z, zlopi enako, ne? Enam, ja. Ampak, z, enako in večja groženja, zgroženosti, zato, govorimo o živalih, ker konce kako živali so, ne? To je tudi argument Baloha, ne? Ja. Baloh pa ne daje take razlike med človeka pa med živali, oziroma pač govori o živali, ne? na, črv, s, na autobus, par let na je pač na Ne. To kaj je to nekaj, kar je bilo še prej, tudi če bi kaj drugega, malo šlo, da je to tako uspešno, kaj je to, kam je bilo spet rečeno. To je kot da lahko nek posameznik to poči, na hitro šumi naenkrat. To je že problematično, tu se nič ne naredi, lahko pa bi jih ubiješ. To je ki je v poziciji mučil, to je nekaj potencialno. Nekaj, nekaj, nekaj smo to prej že dodali. Bolje reči, ne ga sprečiti. Kaj je, kaj je logika? Branko, to vem. Pač, ko si govorijo o pravni državi, pa o tem logika je v tem, to, v tisvi, ko so gledali L.M. se že vemo, pravi precautionary principle, se pravi načelo previdnosti, ki je pravi to, če obstaja neka grožnja, ki je potencijalno res, res nevarna, ne, potem lahko suspendiramo vse pravice in načine, zato ker je tako veliko ekologi so pač rekli, ne, globalno segrevanje je velika grožnja, nimamo dokazov, ampak ker je ta grožnja taka, bomo delovali kot, da je to res in impulsov. To pač na ta nivo lahko rečemo ti pa ti aktivisti so mogoče lahko potencijalno taka, pa taka grožnja, ne, Zato lahko postanejo še večje, zato lahko pač jih udarimo z vsemi sredstvi, kaj imamo, tudi če niso. Tuče je potencialno nego lahko grožnjo, tuče je to pantazma v tvoji glavi. Lahko veš, samo iz enega dne, kapitaliste, ko razmišlja, kako naravi, lahko zmanjka na to pogled tega tipa. in kar pač da, po njem. Hecno, ker v bistvu. Amerika po tej vojni proti terorizmu, skratka, to prekošni princip nekako uvela tudi za pomen celotnega svetu oziroma celotni svet je sprejel to njihovo doktrino. In ravno pred dnevi sem poslušal gospod Jelošičevo, ki je pač ponovno zdaj naredila revizijo varnostnega um, sistema Slovenije. Ne? Pač, to je sistem, po katerem se pač ravnal v primeru nekih posebnih dogodkov, oziroma v primeru obrambe uh, države in takih zadev, v kateri je spet pač zelo. Uh, velik del teksta posvečen je ravno vprašanju varstva, varnosti Slovenije pred terorizmom, kjer pač terorizmu oziroma težavi oziroma temu, te grožnji terorizma posvečajo največjo pozornost. Uh, Tako da je res zanimivo, da se danes te stvari kljub nekim novim situacijam uh, v svetu in dalje še vedno skupirajo boja od Amerike, ki je v bistvu prva začela nekaj kastologiko. Ja, se, tudi, ne, tudi pri nas. Kakar. In ta, ta uh, spisa, kak bi mo rekli... Zakaj ja, oni ugotavljajo to neko realno grožnjo. Z in pač Slovenijo nekako jemljajo v kompleks teh zahodnih evropskih držav, ki so bolj imenj vse... Zakaj? Ne Zaradi kontrole. A ja, to Da, da, da. Uh, seveda, to je ne bolj idealno orožje ali pa urodje za to, da se v bistvu ljudi drži pod kontrolo, če imaš neko konstantno grožnjo, ki jo v bistvu vedno lahko apliciraš na katero okoli situacijo. Ne? Ker je pa terorizem tak abstraktna zadeva, seveda ni boljšega. Ne? Včasih je bilo zelo konkretno. Ne? Smo imeli zahod in shod. Shod se je bal zahoda, zahod se je bal vzhoda. Uh, če si bil iz shoda, si prišel na zahod, so vsi verili, je na pa navarno, oziroma lahko navarno, potencijalno navarno. Danes, kot danes, kot vsak potencijalni terorist, ni boljšega, ne, niče ne ve, bovi kaj človek člove v glave, ne, pogledajte recimo, kaj počnejo na A si misliš in se mi da Federik ima dokaj dvom, ne, kar že tih zadnjih izjav, je poskušala tebe, zdi se je poskušala tebe pripričati, poglej, vse to drži. Zdaj se mi da je mogoče lahko bolj natančno, ker tu v Sloveniji vse blizu je pritina Ptuj. In zdaj se lahko predstavljam, en takšen gigant prehranjevalnik je, koliko ljudi dejansko zaposluje, koliko je Ptuj v resnici odvisno od tega, koliko ljudi bi v resnici ga podprla te in koliko so oni mogoče močni v enem prostoru, kaj se financirajo, sponzorirajo kakšne vredne politične povezave imajo. in, zasi, zapas, vem, in pa se da takoj vprašate ne vem na brsčo kakšne akcije za Petronino pr, uh, Petronino ki morda to pa baterijo re pa aha še niso no, z, Torej, za lahko pol, pol, pol moj argument preprečevanje tebe, ne bo... Lako si tudi dobram nekaj, da te te perotnine. Lako izvod, dokončaj Aha, no, smisla, Pol nekaj, uh, uspešno, ne bo toliko uspešno, da ne, to preprečevanje. Samo se za lahko spekuliramo, kaj bi bilo, če bi zdaj uh, nekdo začel tako je ne, balo šlo, ja, okej, okay, se lepo vlomi, lepo vlomi, ne, ampak zato da res nič ne vniči, pa snema. Uh, kaj bi se zdaj skrb pojavila vseh teh zaposlenih in kaj bi bi v tih polo verjetno ta menedžerski kader tam mora narediti in, in, in, in potem se mogoče bi lahko zač začeli zamišljati, kaj takega, ne. Uh, samo če ni tega, morda se zato teže no, zamisliti. Ja, no, ampak ja, meni se zdi to čisto realno. No, ampak jaz moram reči takšno neko nek zdravstveno tecizijo in ga moram oceniti. Samo, jaz sem tudi go začel govoriti zaradi tega, ker se mi zdi zelo verjetno, da bi res neka pobuda, ki bi s časom začela lidi pripričevati. Okay, date, spremeniti to manedžerstvo pa tam ne, ker bi verjetno bilo soočeno tudi s kakšnimi odpuščanjami in ne vem kaj se, se z širenem stroškav, bi se verjetno lotli tega, pa bi mogoče pol kakšnega zvitega odvetnika najeli, ki bi v pravnem sistemu najedil kakšen buda členka odvetava. to se mi, moram reči, pol zdi verjetno, ne? Not, se Ne, ne, reka, ne da... jaz sem v bistvu htavl pomniti, da to je ena zelo zanimiva zadeva. Mi dva smo bila z uh, samotem prisotna na uh, enem srečenju nevladnih organizacij, ki je bila posvečeno uh, etičnemu gospodarjenju in nekaj tajega, in je bil tam predstavljen radno primer prirodnev tudi kot uh, etično odgovorne... Ja, to odgovorne, sem tako rekla, ko smo bili skupaj. A, etično rekel, odgovorne, je. od etično odgovornega podjetja, pa če si bila tako zravena, verjetno boljšeno tipo, veš, kaj to pomeni. <laughs> Oziroma, kako je to zgrušeno Mislim, v nek način. Mislim, eh, vse tako, je absurd samo po sebi, na krkovej ti, no? M meni je to totalno absurdno. Rekel. Samo lahko naredimo poskus, pa probamo, ne? Ja lahko. To lahno, ker poskus izkušnje, pa pravamo kakšna tako taka inicijativa, pa naj je vem, jaz si sicer neče si upam, ampak da bi šli ponoči snemati javno, ne. ne, mislim. Ja, ne bi moral ne, ne, ne, Zvačne ne, <laughs> ne, <jajca> ne, ne, ne, ne, ne, ne, <guljana> ta še en primer boljši, ki ga je obprepričal Andrej Kurnik, smo pa prez nim pa z Legosta čeli pač organizirali te emigrantske delavce, ne, ta radio, kana radio, nekraljske oddaje majo pa poskušajo in pomagati in jih sodrževati, in so začeli in uspevati. Ti delavci, ne, delajo po 10 ur na dan in če lahko en dan so tam na radiju, pa se naučijo slovensko je super, in pa so začeli pač pa se pogovarjati z nimi, leko vsake toliko časa, ne. So pač ali so poslali policijo ali pa iztrevalce, ne rekli, da se neprej policija prišla, pa jih razgnala, še pa to ni šlo, so pa so kriminalce poslali ja? in so bili pod pritiskom. Takrat, ko so jim začela dansko uspevati, ker imaš gradbeni lobiji, pa so dejansko močni, to pa ni vprašanja o sloveni. Oni so pa so ugotovili, da jim to dela probleme, ker ti delavci se nekaj sprašujejo, pa hočejo plače, pa hočejo plače, da bi So prvo policijo poslali, pač policija nič ni mogla, ni bo lična roba, in pa so pošiljali kriminal, mafija, ja? da so jih razbijali. Tega, taki primeri so dejansko, ne? Če nekomu uspeče, če danesko ogroža, se to zgodi. Vse to lahko je, ja, tudi na primer, to se meni zdi zanimivo, od je prirastlo naprej gibanje za pravice živalje od tega, da se ga je razumelo kot neke hippie, je nekaj hipije, ki pač nekaj širijo mir, pa ljubezen in tako dalje. Do tega, da zdaj dansko protest izgleda tudi pri nas, tako da je, dobro, da no, pri nas smo še niti ne tak ekstremno, ampak dobro v Avstriji so bili, da je policisti odvstilač kot protestnikov in da so policisti ne, tako vidimo v vseh teh desetih popolni popolni opremi no? In res že avtomatsko zmenajo pretesniki na silni individualiti prav svojimi bistvami niso da zdaj ne vem uh... to jaz, mislim, jaz mislim, po... mislim, to, ta, uh, mislim da to da je to trenutno zanime eksperiment možna moram nat prost, Ampak jaz nisem na teh delavnjah Balohovih domnevam, da bi bilo bolj učinkovito, da začneš zahtevo, na vem, da ponudi uh, jajca iz stalne reje, ne? Ki, ki jih nimajo. v se kateri podružnici spolu ne moreš kupiti, ima samo deset vrst bat, iz baterijske reje, ki ni nobenega razloga, zakaj ne bi ponudili. In potem skušaš ustvariti popraševanje, Kako gor hitro boš ustvaril popraševanje, boš plival na ponudbo. Ne? in poskušaš bisto mogoče, ne, tole uh, ravnoteže pre prevrniti potem in smrtalnih ravjo. tako da uh, potem bi recimo da nek čisto neproblematičen način, ne, in postopno prisilo perutnino da uposti baterijsko rejo, ker ne bi mogli takih ajcev več prodati, Verjetno bi bilo to bolj učinkovito, je pa res, da po tej poti ne bi zvedo, je naš, naš režim represiv, ne. In se lahko tako ekscese privošči, kot si jih avstrijski, ne. Zato bi se pa res moral na, tam na vhodna vrata prekleniti, videti, kaj se v stavu zgodilo, ne. Da bojo prišli nabutati neki specialci policijski. Vseš nekaj je, da Problem je, kako izobrazati ljudi, da bi populjajce, ki se obrazili. Ne. ker nek tak nevrlji ima terminalja in ne more to predli Potem se zdi, da more se posloževati nekaj malce. Oni, ti se svetla, so so pred tolju Rigo v Ljubovsko proteste. To pomeni, da bi pa, mislim, da je bilo to prorovičljivo. Potem, okay, ne, da bi to da, poskušal doseči, da, da bi trgovine ponurali tukaj vrstojajc kako bi ja, kakrati pretrgovinami in debem, da je demonstracija in Na razne načine bi jajca in demonstracijo. Ena stvar je čisto nevednost. Nisem se, da mi mora Dokler jaz nisem videl od Džemija Oliverja, dokumentarca, sploh nisem vedel, da obstajajo jajce različne. Mislim, da stale, recimo, jajce stalne reje prihajajo od kokoši, s katerimi predvsej bolj prijazno ravnajo kot jajec baterijske reje. Vse, kar vidiš, napisa, mislim, ta napisa je ponavadi zelo majhen mm. pač pa piše z veliko a, a, svoj kokoši krmimo z žiti, ne? <laughs> kar je popolnoma nerelevantno, za kar koli, kar to vsi počnejo. Ne? <laughs> <laughs> da tako, omega, tako da jaz domnevam, sline, <laughs> ja, domnevam da, nekdo, mislim, da so ljudje preprosto nevedni. Jaz nevam, najprej bi moral verjetno neko kampanjo, za kar verjetno rabiš denar in prostovoljce in tako to dalje, da bi ljudi o zavesto. potem bi šele videl, koliko ljudi je pripravljenih plačati, ne vem, 20 centov več za 10 jajc. Ne? da se kupijo tole mirno vest. Čeprav je potem spet, ja, se strinjam, ampak spet se pa pojabi drugi problem, potem, da, je še potem res mirno vest, vse vredo. Vi kar kupujte jajca, ta nereje, na primer. Jaz bi k temu dodal, če lahko to, kar že nekaj časa hočem, ampak ste nekako zdaj vi hodite okoli te kaša, ki bom zdaj pač jaz poskušal malo pogret. In sicer danes... Ta način, oziroma ta princip aktivizma, ki se je, gremo mi, je po moje zastarel. Ne? Danes se pravi aktivist v tem okolju, v se tudi danes pogovarjam, pa tudi v tem primeru, o katerem se pogovarjam, pravzaprav potrošnik. Ne? Potrošnik je tisti, ki v bistvu odloča o tem, kaj nekako šteje, oziroma kaj ne. In tu, ne govorim, da to dobro, ampak govorim tak je. Ne? In tu, recimo, v konkretnem primeru, ko ste navedli, kaj dejansko lahko naredimo v primeru... Vsi navedo meni govoris. Kako? O meni govoriš? Govorimo o našem omiziru, ne? Skratka, uh, ko smo govorili o tem eksperimentu, uh, sveda, to bi bila pot, ne bila pot, potrošniki, ozaveščeni, obveščeni, povejo, če se ne želijo in sveda trgovec, glede na to, da živimo v, uh, trgo, uh, odprten, pač, v trgu, tržnem, tržnem gospodarstvu, uh, bo seveda reagiral na to, kaj bi so potrošni želi. Uh, ne želijo več uh, takšnih in takšnih jajc seveda bom prisilen v to, da zamenja način proizvodnje in se prilagodi temu, kaj dejansko potrošniki počnejo. Seveda je to neka idealna slika, ki bi seveda delovalo, v koliko bi seveda bili potrošniki skrajno visoko izobraženi ljudje, ki bi imeli popolnoma vse informacije, ki jih je seveda možno dobiti in tako. dalje. Vsi pa vemo, da je situacija popolnoma obrjena oziroma še celo neki fazi resignacije, ko uh, imamo potrošniki vedno manj informacij o tem, kaj pravzbroj kupujemo, ne vedno več. Ne. Pa lahko tu naveljem primer, recimo oblačila. Ne. Jaz se že nekaj let nisem kupil oblačila, zato je na mojem kupiti oblačila, ki ne je bilo narejeno kitajskem. Zelo simpel. Če tudi ima to neko novo, neko novo, uh, neko novo dimenzijo, tega, o čemer govorimo. Ampak dobro, konkre nove. konkreten, Saj, nekaj konkreten, nekaj. konkreten uh, primer, ki ga lahko navedim, ki sem ga sam sprobal, ne? pa smo že nekaj čudov tem govorili in sicer jaz se malo kvarjam z odpadk in tako dalje. In sem točno to naredil, kaj ste vi rekli, glede, Šel sem do posameznih trgovin oziroma teh trgovskih organizacij in poskušajo od njih zverjeti oziroma jih nekako pripričati do to, da bi pač, ne vemo, postili plastične vrečke, ker pač je vsak lahko dobi zastojen, da bi recimo preskrbeli to, da maš možnost kupiti mleko še kako drugače kot pač v tetrapaku, da je recimo možno kupiti ostekleničeno vodo, oziroma, da je sploh ni možno kupiti, ali pa kaj tajega. te zadeve sem nekako poskušal zvedeti od posameznih trgovskih organizacij, rezultat vam lahko... Bil sem uradn, bil sem zelo formalen, skakaj predstavljal sem se kot novinar, kot nekdo, ki hoče pač te stvari nekako Uh, nisem niti legal, dejansko sem malo, nominalno kaznico oziroma je mam, tako da ni bilo laganje, ampak hočem reči, imam druge motive, niso bili ti motivi, ki sem jih predstavljal primarni, uh, nisem dobil nobenega odgovora. Skratka, nobena od teh organizacij danes ni hotela se niti o tem pogovarjati. Ne. Tudi če sem šel osebno, recimo nisem dobil nobene informacije, ki bi me v bistveno napotila na kakrkoli uh, uporabnega. Uh, hočem reči in podariti tisto, kar je prej bilo rečeno, ne. ta To osveščanje je lahko, to delovanje kot aktiviranega, osveščenega potrošnika je lahko uspešno samo, koliko je masovno. Če ti želiš neko zadevo spremeniti v tem oziroma in se strinjam, to je jedno od načinov, se pravi, da se recimo zamenja način zreje in tak dalje, je nekaj, kar ti moraš pripričati vsaj, zdaj bomo malo tak čisto na oko oceno oziroma na palec oceno, prek 50% odstotkov vseh potrošnikov. To pa je takšen Če vemo, da kapital pravzaprav vladuje medije, če vemo, da vse informacije, ki jih potrošniki in pa dobimo, vladuje ta kapital, ki nam prodaja, pa vidimo, da dejansko ni variante, da bi bilo možno kako tako zadevo, oziroma da bi bilo možno upeljati neko alternativo v, v, v trgovino preko teh ustaljenih kanalov. Ne? Se pravi, to ni možno, to je dejansko zaprta situacija. In potem te danesko ne ostane nič drugega, kot to, govori tudi baloh, da uh, s tem, če imamo tako situacijo, nam preostane samo ta neka vrste družbena ne oziroma državna nepokorščina, civilna nepokorščina, uh, da nam je pač dovoljeno, da počnemo neke stvari, ki mogoče uh, zgledajo dvoumno ali kakorkoli, ampak, ker danesko nimamo drugega urodja ker svega, moramo najprej pristat na situacijo, v kateri smo in pač tako situacijo ugotavljamo v družbi, kapital obladuje medije, če obladuje medije ali nam hkrati prodaja informacije, s katerimi operiramo pri, pri, pri situaciji, ko nakupujemo in krati prodaja isto, kar kupujemo, polje je evidentno, da to naše edino orožje. Ne? In ta situacija, ko bi pač nek osvešen potrošnik prišel in zahteval recimo nočem plastičnih vrečk, Ne, ne, mi plastiči, Hočem, da lahko kupim obleke, ki so, ne, se pravi, ta neka naravna pot, uh, je možna potem samo na ta način tako družbi. Ne. In vsaj pa, primer naravne kozmetike, ne? Uh -huh. To je, meni se zdi, da je to kar včinkovi, ker je eh, poprašovanje, veliko, pa hvala vsi ljudi, recimo to, recimo, to, recimo, to je primer tega, tudi če ni dejansko naravna kozmetika se am araže piše da je naravno ko, ampak ja, to je pa, primer tega da, da je to vprašanje, misim da je mislim, Ja, da je to, samo je, ja, ja, misliš prav, ampak jaz mislim, da je to povezano s tem, da je naša družba fiksirana na lepoto, zdravje in uspeh, ne? In ja, in se pač To je biten element tega, o čem ste če jas govorili, ne, ne, ne čti oni, oni te prodajo, oni te lahko prodajo kakoli, ne? Ja, ja. E, ni nujno, da to dejansko tisto, kar ti misliš, da je, ne. Uh, v bistvu najprej ti dajo ta idealne neke lepote nekega ja nek lepotni ideal, kako bi temu rekli. Potem ti pa svega prodajo celi, ne? To v bistvu okay. za mene ni uspeh, če imaš čisti samo še en dodaten artikel, ki pač dodatno nišo, ali to tržno nišo, ne se pravi recimo lepotila, ki so biološke rezvore, ampak recimo čekhodensko tržno. Če se nekdo, recimo če je bilo na začetku tako, da je bila neka ta pa ene reko, zdaj pa če hočemo, recimo naravno ko ker vemo, kak škodi, recimo na vodna kaznjenja, kakšne so vse, pa za te certifikate, mislim, da so prav organizacije, ki delajo te certifikate. Yeah. Kaj je tu to, negativnega, negativno, če, če, če je to ta način? Ne? Yeah. Če se s tem, pa tudi, če se zdi, da ja, ja, ja, se zdi, da se zdi, se zdi, se zdi, da se zdi, se da se zelen, pa rekel, to je nekaj mon je kdo je pa da je Ne da sem pa kot niče, to, da srečem, da je to na nek način dobro poizvedeno, videti Samo ja, ja, to da obstaja ta čeke, pot, ki ste jo vi predlagali. Jaz vidim v tem napredek, da, da je nekdo prisiljen nekaj prodati kot zelen izdelek. Istos, A, jaz mislim pa, da ni. Se pa imamo nadzorne ustanove, bo pa zavod za varstvo analizo, pa bo to ni zelen izdelek. Zavod za varstvo potrošnikov naredil analizo, pa bo rekel, to ni zelen izdelek rekel, da nima denarja za te analize, ki je država, da to... -te. Ni tega analizij, če so obitvijo, da nisem to ni ni analize, mislim, ja se... To ima vse, da rekel, čisto prav. Dejstvo je... Vse tako črno, ampak kot se ti vpisa, mislim, On ne vidim potem nobene Bolj možnosti da, aktivizma, če so stvari, kot si ti opisal, ker potem, če medije vladuje kapital, potem ni variante, da bo, da bo katerokoli tvoja akcija, tudi če se boš obesel <laughs> obeso stolpa, stolnice Mariborske, da, da bo prišla v medije, če to res kar ti pretvrdiš, ne? In potem, tudi če boš vsak dan, vsak dan razdeljeval take pred, pred ne vem, najbolj obljudeno merkatorjo prodajalno, ker boš ljudi poziva na kupujejo stalne reje, ne bo to imelo nobenega učinka, razen tega najbolj mikro učinka. Ne? Nihče ne bo tem poročal nič. mislim, Če bi bile stvari res tako, tako črne, ne? Uh, kot pravi, še pa mislim, da v medijih je zanimanje za to. Uh, mislim. Omejeno, verjetno. Omejeno, pa tudi verjetno nikoma pozornost ne bi dolgo trajala. In tako ja, t. T. Je, to je problem. Nek potencijal je. Ja, samo to, si ti rekel, to ima Frederik prav. Dej, sploh ni zdaj trenut pa ona, ne vem ime e, Sploh ni zdaj pomembno, ali tista zelena zadeva je zelena, ali je samo zeleno pofarbana. Pomembno je, da so ljudje prepričani, da kupujejo zeleno, In bojo prej, slij, zahtevali, da je to tudi res zeleno. Jaz sem tako pričešen. Jaz celo bomenim, da je to, bom rekel, še ena neka... Uh, uh... Ne, jaz sem samo to povedala, sem zaradi ja, da, da to pot, ki se jo dajo... Ja, jaz se strinim. Ja. No. Ker tudi, če bodo recimo vsi zahtevali talno v zrejo, ne, pa bodo potem eni dali jajca, kjer bodo kao talno vzrejo, ampak vseeno se bo videlo, da se na tak način lahko zgodi sprememba. Ne, da, Če rečemo, da bomo to potebrali, da ne bodo rekli, ah e, to ni te brezvezena. Čematic banet. Že, že pred leti bila tako lepo reklamovana. Ja. Celen travnik je bil na sliki podpisano. Delna soba naših piščanc. Ja. So ljudi ja. pač gledajo, to in misijo ja, mi verjetno res samo niso piščanci so ker okay, čas v spalnici. <laughs> se zadeva ni prijela, ne? Ne. Meslim, hteli so, so zeleno začet prodajati, ne, da. Bi to verjam, pomena pa takrat, Ja, da ne bomo, ker, to, kar je Kristina rekla, se meni je v bistvu ne zdi slab argument, pa se naj se razmišlja zdaj, a, s, morda bi pa morali ločiti industrije, ker je recimo kozmetična industrija, a, na tem področju morda več konkurence, kot na kmetijskem, pa je verjetno tudi to a, odločilno. In zdaj, če je več konkurence in se mogoče inovacije bolj pocenijo, ali pa je več teh konjakov, pa morda prihaja, če nekdo nekaj bolj zelenega ali pa bolj priraznega pa, da trg, da to laže, pa tudi posledice so bile bolj očitne, zato ker se za mnogo teh pač, ne, pač, od higiene do kozmetike pokazala, da so dejansko bi rakotvorni, pa so potem ti razne društva za zaščito potrošnikov dokaj uspešno lansirala javnost. Tako, da se pravi, se zdi, da je, ne to imaš prav, ampak morda, ne, ti dve industrija, kako bi lahko rekli, možno ločiti potem, zato ker je tu sama logika pomagala ne. in morda, morda, samo jaz ne vem. Zdaj ja sem zdaj to to je nekaj drugega, to tak kot, zdaj so vsi izdelki zeleni pa vse zdravo, pa to, kaj so če certifikate, pa to je isto kot recimo, ne, ne, ne, ne. pri kolesarstvu ali pri katerem tudi drugem športu, ne, ko imajo živočene substanci, s katerimi uh, postaneš močnejši. ne, res je, da zdaj nekaj tale um, organizacija, kot to kontrolira, ne, je sitr, Zdaj nekaj ne stojih ima na spisku, ki so preprečni, ampak dejstvo pa je, ne, sem člane, ko je članek, ko se ukvarja s tem, z izumi, pa je rekel, da so ti, ki jih noter v kri, karkoli, so medno tri leta predtem. To pomeni, da oni bodo komaj čez tri leta ugotovili, da je to na robe. Ta dej, dejstvo je recimo tudi tudi stvari, ko so zelene, bo lahko čez tri leta totalno zanič. Ne. To je vedno dejstvo, da oni lahko prikrije, karkoli da kemija je tako široko področje, da se da uh, Ne vem, kaj koli, to lahko da noter, pa lahko trdijo to je zdravo, to je dobro za vaše srce, za vaše žilje, za vaše piščance, kaj koli. Pa vrstnici ni, ne. da je to... E, ne se to... Se da to... jaz ne, ne, to... ne, ne verja. morate vred, vred v nek nadzor, ne? ker mislim, dejstvo je, da če si lahko doma sami natisnete na lepko zdrava, zelen, zelen proizvod, potem ne bo nihče plačal, 20 odstotkov več za nekaj takega, ne? Nekdo bo moral poskrbeti, tisti ki dejansko, dejansko proizvajajo na okolju prijazan način, bodo poskrbeli za nadzor v tem primeru, ne, zato ker drugače bo se soočili z nelojalno konkurenco, s ne, poplavo izdelkov, ki imajo to nalepko, pa so bili proizvedeni na star način. tako da, mislim, More, more, uh, treba, treba je graditi tudi na te, uh, nekaj je, na, nekaj je vsa, v, v samih gospodarskih subjektih, pri podjetjih in tako dalje, ne? ki iščejo te tržne niše, je nekaj interesa za nadzor in tako dalje. Je, tako da nismo čisto prepuščeni, mislim. Ne, ekološko na to, je samo no, Jaz, s tem, vidim problem, lahko za jaz v tem vidim, problem, mislim, problem moj, z kaj imam jaz probleme z tem eh, zdravim načinom prehranjevanja z naravno kozmetiko, če brustim, <gled> samo uporabljam. Ampak prvenstveno eh, v tem, da se ljudje iz sebičnega vzgiba odločajo za te stvari. Ne, ne ga ni. Na čem pri... mislim oh, ja. Lahko gradite utopije na na nesedmičnih ampak A, no, morate naj, morate naj pristop mislim ker bodete ljudi pripričali, da se nim to splača ne A, drugače boste težko preobrat preobrat da e, se vem se, mislim, se mislim tudi pri podjetjih mislim več. v enem trenutku mora Se mora razgoditi, da bo tista podjetja, ki, uh, ki ponuja samo jajca z, z baterijske reje, da bo stigmatizirana, da ti bo to štelo v zlo, ne? v slabo, da bo to primer slabe, slabe poslovne prakse ali neetičnega poslovanja, karkoli, ne? Da bojo uh, Ja, mislim, to, to mora biti z roko v roki. Ne? Uh, mislim, kombiniran pritisk, ki bo potem verjetno prisilo, da, da vpustijo to preizvodno, ne? Uh, končni fazi, ampak mislim, to je lahko desetletni proces, ali Sprve, koholi, so tako ampak... Samo močiš, je ti potem bi zaključil raden del, ali a... ne zavljujem, ne? Situacija ne more biti tak slaba, ker če bila tak slaba, potem potop, potem grozno. Morda šel ga meni, situacija je dejansko tak slaba. Lako bi rekel, to, kaj se je Martinovalo, ko dogaja, se ne more zgoditi, ker imamo pravno državo. Ne? Zgodilo se je to ne deluje. Tvar argument za pravno državijo obstajajo mehanizmi, ki bi to preprečili. Ne? Maš Patriot Act, maš na Evropski ravni teroristično zakonodajo, zakonodave. še kup dokazov, ki dokazuje, da se je tako slaba. Če se narazumel to argument, ne more biti tako slabo, ker imamo te instance. Mi vravimo ravno njih. Naš primer dokazuje, da te instance ne, da jih ni, ampak da zelo slabo delujejo. Čakaj, v tem, s tem, v tem ki je čisto zaprt, ne, ne dopušča nobenega opora in tako dalje, so očitno neke razpoke, zato ker v tem konkretno avstrijskem primeru, če so vsi mediji se postavili na balohovo stran, to dokazuje, da mediji niso pod, pod popolnim plivom in nadzorom kapitala. Ker če bi bili pa, če kapital to sproža, potem ne bi mediji poročali naklonjeno obaluh in opozarjali malo, malo na zlorado. Zato pa pravi, ne? energije je pa časa, da je spravo to v javnost. Ja, Zem. on je očitno pripravljen, to nas je vzeti, mislim, hvala Bogu, da imajo obaluh, ja, ne? argument ne? da on ne bi, ne bi smelo biti tak, da bi ne, on mogel vse to tvega za to, da bi povelal. Ja, ampak, ne, ne vem, mislim, mislim ne boš imel sistema, kjer, uh, uh, kjer ne bo ljudi, ki bi zlorabljali svoja pooblastila, ti rabiš nadzor, mislim, Uh, rabiš varovalke, uh, kjer bo taki ljudi, tak, bo taki, ljud, taki ljudine nekdo razkrinkal ali nek nadzor, više instance ali medije, kdorkoli, in bodo za svoje početje kaznovani. Jaz ne, ne vidim, da, uh, mislim, da moramo narediti križ nad demokracijo zgolj zato, ne, ker se dogajajo take primeri. Odvisno je, kaj se bo z tega scimilo. Če bo, bo ta letožilec, ki je ta primer, tako imajo primer predpravo in s tem šel pred sodišče in tako dalje, če bo ta primer zgubil ne, in a, ga bo zaradi tega razrešil ali kakorkoli, ali bo degradirali, bo šel v arhiv delati, ne, ali, in a, če bo razklinkali ozadje in tako dalje, potem bo to dokaza, da demokracija deluje in mehanizmi eh, nadzora. Mi izhojate Ne, sistem, ne no poč, bistvo, zako, Ekonomski sistem je temeljina fair, ne fair, pošteno, ne pošteno. Termelina dobička. In ta princip se nanaša na vsa razmerja, odmešljaveških odnosov, podoživaljskega sveta. V tem je mislim, po mojem mnenju problem, na, ker ni na prvem mestu uh, tržne niše, kot so bio, eco, naravno. To so pač tržne niše, ki so nastale iz običnega razloga, ker pač je človeški faktor. Ampak na prvem mestu je dobiček in to ljudje naš tekamo in na mesto da bi se in podjetja se ne bodo spremenila, ker se mi vsi nami spremenili, ker mi delamo vsi v podjetjih takšnih in drugačnih. In nekdo ki pač ma na tej poziciji, ki pač je, da pač lahko vodi te stvari močno, pač korporacije pa to se za moje pojme iznaal ali pa ispolr ali pa na no, ne, ne vem, kaj... faktor več ni tam. In to je tisto, kaj je po mnenju problematično, in to se je potem nanaša na vsa ta ostala področja. Vprašanje bi bilo, kaj veste maktivisti čez to sledenje, zgodila Ker tukaj podpora medijev drugačno pa vse. Jaz ki bi zdaj šla snemat Farmo, daj to na YouTube, mogoče bi imela 25 klikov. Pa je to tudi vse, nič druga. Pač pa moje, odvisno od okolja do okolja. Pač Avstrija je za moje pojme, kako jaz vidim. sem in se to, trudi boče. in so ljudi aktivni. Ampak še vse je, sistem, ki je identično na celo svet, in to je princip dobička. Nedokaj namo rešli naš vlastni pohleb, Bo še tako eh, ne, Na koncu nekako prideš do vprašanja, ne, kdo nadzoruje To, kar se že zdaj pri nas v mediji. To me muti, ne kors... moti, ne? upravo korsi... samo po sebi je dobro, ne? In, in, in jaz mislim, da ni problem pravo Problem je ljudmi, z ljudmi, ljudmi ki ga upravljajo. In tukaj na, mislim, nastane problem, tukaj, da jaz ne razumem, zakaj taka negacija v, v analizi, v neke sisteme, in, mislim... No, jaz sem tako praviti, da kaj Vse, ja, ja. kar je pravna država, ni nič, demokracija ni nič, ne Jaz mislim, na primer Bavoha bo dokazal, da je, če, če ni ta sodni proces montiran, ne, da je... Da... Če, če bo ne montirano? <laughs> ne, mislim, zdaj, ne, če bo, bo zmagal, ne, ker če, če ne bo zmagal, pa biš lahko posumil, da pač... Če bo zmagal, potem je bil montiran. Ne, potem ni bil, ne? In, in boš zmagala, čepravna da. Ne, ma več ne? Ne, ne, ne. Čem reči, da, če ni, če ni že zdaj določeno, da propade, potem... če ti to se če pravni sistem ne deluje, pa to samo neka napaka in bo se zdaj to Ja, tu čem reči. Ljudje so zlorablji, očitno na nekej instanci so ljudje zlorablji pravni sistem. In ne. ta proces bo dokazal, ne, da očitno pravna država in demokracija in, in da tako, veli, eno, sistem so ne vsemo. Je, jaz nisem tak pesimistična. Jaz ne znam, da, da se ti, ti krivica, ja. da se ti zgodijo, ampak to so ljudje, to ni pravo in to ni pravna država, znamo pa to so posamec. Ja, ampak pravo to omogoča. to me tudi modi, če vsega, da govorimo, da žarba o nekem tretjem sovražniku, čeprav smo to mi, ne? Ja, to so dva jaz tako, ampak pogledaj, bar za lejo imam. To več je v nas problem, da imamo da žarba za tretjo osebo. Ja, ne to, kaj Andrej rekel, zakaj nas je tu zdaj ni 120? Iščonski To, kaj Andrej rekel, je pomeni, zakaj nas je tu 120? Pa da bi tako šli zdaj na glavnem tukaj sredet. Kaj, po tudi ni jaz mislim, da tudi ti... Ne, krizi, govorimo ki, o Valohu. ...ne problem je, ker sam poceni in da misel, kot doma, da ne, mislim. smo. Kak, kaki smo? Pretoši, to, kaj je Mija rekla. Ne, je, mi smo imeli v tamo eno malo projektantsko firmico, polko je že raz, razpadlo tam na 3,4, pa je nastal deo, ojo, pa de, de, de, de kaj, svem, kaj vse je bilo, ne? Ena mala projektantska firmica je bila ki je dobila projekt izdel, na čo, nalogu izdelati projekt nekega špecjalnega dimnika za pinus zrače. In oni so to veselo delali in fajn služdi. Direktor te firme je doma v Račah in je tam vodil odbor v skupnost, krajevni skupnosti vodil odbor, ki je protestiral proti, stavi, proti postavitvi tega dimnika. Halo! A kasiraš za to, da delaš projekt, po drugi strani pa protestiraš, ker bo tu veter žvižgal, ker on projektant je vedel, da bo to žvižgalo in če bo veter sosede ne bo mogli spati, ne? Ja, pa, zakaj pa ti pol to denaš, če, če veš, pa tu protestiraš? Ja, za denar. mislim, to je zadeva, ki jaz ne razumem. Ne? To, mi je rekla. Mi smo v službah in dokaj tistih 8, 10, 12 ur ko smo v službah, treba delamo to, za kar smo plačani, in e, potem pa gremo na cesto, pa protestiramo v svoje lastne firmi. Ne? E, perotnina na je prej omenjena. Super! Ne? Jaz smo šel, pa bom takoj za vegance in vegetarijance in ne vem za kak je vse, ne? ampak če nam bom bo ne rekla, ki do tega živim, jih pa ne jem. No, malo kjede ribi, žele dibe. Mislim, jaz glede, dibe. Mi s hesnih situacij, ko sem šel doma, so doma klali kore. <laughs> to so, so se lepo sprehajali, verjetno. Ne? So, mene, na šten bo šteje. Pošla na drživne tudi. <laughs> <laughs> O, o, o, o jaz predlagam, da moči zaključimo, za danes. Ne, zvsem, ki pa. Zpadojočim. Za danes. Zdaj bi lahko začeli. <laughs> ne, se pomembno. Zdaj vem, priložen, se zdi ful pomembno, da se to, te stvari govorijo čim več tekom celega procesa. No? Zdaj, če ima kdo kakošnakoli može še kaj organizirati ali pa še ki o tem govoriti, eh, to bi predlagala, če se strinjate, nekateri, če želite, eh, da bi šli v Ljubljano v Infošov, pa nekaj podobnega naredili. Zdaj, oba, Na ja. je. do tega? v aprilu. Dogača, potne do skupaj z Zeroma. No, pa mogoče bi lahko zraven. ker je? V cel projekt ne vem, moram točno vedeti. Ti bom povedal. Bože bo povedal? jutri? Bom probal. No, biš, da čim prej. do vprašati. že en podobne dogodek kot Meni bi, bilo super, meni bi se zelo super, da ker smo vse, vse, kar se je dogajalo, se je dogajalo v Mariboru, ne? da bi zdaj nekaj ljubljano. Bi pa sedaj nadunajajo se tudi. <laughs> ja, <laughs> pač okay, pa, okay. čim prej nekaj zarekaniziram. Okay, kaj pa je nedovoljen pritisk na sodišče? In imamo zdaj točno ta primer, ko Barboja Breziger prišla iz kakva sodišča in preko se se pogovarja, spremembajo ostave in tako kakrvite. Zdaj imamo tri reveže že homofobe, ki so bili obsojeni, ta ima štele, ki so protestirali, Na srečo po v zaključenem procesu. Ampak kaj če bi med procesom? To pri nas po mojo veljalo za nedo, nedopusten pritisk na delo sodišča. Ne. Mislim Ma, mislim, mogoče imamo dvojne standarde, ne vem, če si pripričan, ne, da gre za montiran proces. Potem se, očitno maš misliš, da imaš pravico in celo dožnost, da protestiraš zunaj, samo ali zaupaš, ali zaupaš sodnemu sistemu ali pa ne, ne. Se mi zdi, da ne moreš v, en, v enem primeru, če, če tvojemu sodijo uh, uh, dvomitne, nepristransko sodišče in druge pomanjke, pa kršite samih, ki je to lahko delaš. Proces se lahko pritožiš. Če je proces v procesu samem, postopku bil problem, pa te imaš narediti, ne moreš ogovarjati sami sebi Če ga pravim procesu, je. pa tako popravo, da pravo ne deluje, To, to, to je za meni, Frida, da je zelo fajn iztočnico. Tako se lahko pritožiš, ne vem, da mi ni všeč to, da mi ni so dopustili do odvetnika da stopal, prvem ena. Drugič, zaprli so ga brez v Če so taki primeri bolj ni važno, ni nacista balo, pol je treba zadevati. A ja, Samo drugo je, če se zunej dereš, spustite balo, ali ne vem kaj, ne. In ali se to je bilo, se Vse se pravim. Ali imamo dvojne standarde, ali pa? Točno razumemo, se zborilo v Ljubljani, in se to mislim, še ena od naših takih znanih aferic pa mi noben še ni znal odgovoriti, vstati nekje, ne pridete, ti naši znani trije peseki so pojedli iz tega doktora. Čakaj malo, noben se ne vpraša, trikrat je veterinarska postaja dala odlog, da se jih fenta in trikrat je upravno sodišče, ne upravno sodišče tem eh, to anuliralo. Ja, kako uporabljamo inšpekcije? Mislim, pra, trideset pet pravi, sodiš inšpekcija Veterinarska inšpekcija pove, da ti psi niso zaživeti, ali so njih, ki o pesih nima pojma, ima pravico odločiti, da je veterinar idiot in da se njegova, kako se, eh, eh, kak se temu reče, eh, odločba anulira. Kdo nadzoruje nadzor, kot ne? Ja, to je nekaj, kar lahko sključimo. Ja, to je nekaj, eno vprašanje čisto je. Mimo tega, eh, ko smo pregovorili o imigrantih. No, v Ljubljani v integracijskih hiših v Mariboru med drugim živi tudi pa uh, Rani Nadarasa, vojni begonce z Sri